بسم الله الرحمن الرحيم سبح <سبيت> سب اسم ربك الاعلى الذي خلق فصور والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى سوره الاعلى مكي سوره دي و نزول کې اتم نمبر دې پس دو سوره ای نازل دې او ترتیب دو سورثن کې واتیا یایم دې فاس دو سوره ای تواریخ نا رابطه او مناسبات abat دې سوره دمشقي سوره سرا په غن او جوحاتو دې ہمخ کی صورت کی ہوئی ان کل نفس الا علیہ حافظ نشتا اسی اور نفس مگر اغبانی ساتوں کے اللہ حد طرف نہ مقرر دے نو پدی صورت کی ہوئی چھ ساتوں کے اللہ مقرر کرے دے نو خالق و مربی و اللہ دے یا مخ کی صورت کی تحویپ او په ذکر د عذاب ده د دې سورته ترغیب ده توحید ته چپاری باندې انسان د عذاب د الله نه بچ کیږي یا مخ کی, کی سورته کې ویلو فرمایا هیلل کافرینا امهلهم رویدا نو په دې سورته وی د محلت کې ولا بیانو کا کې دې شي بیان په اثر وکي داوود صورت د دې صورت درې داوي یوه اسباد توحید د الله رب العزت ز دویمه ترغیب ال القرءان او دریمه داوا تزہیید فی الدنیا داوله داوا دا دې ولا نوایاتونکې دویم دعوا شباگمات کی او در مدراوا شپاڑا سمات کی خلاصہ در سورات سرا دې سورات کی اول داور توحید بیاپاری دوا د لایل یو دلیل چې الخالق لکل شین هو الله دویم دلیل چې عالم پارشیا والله دې بیا تفریقید ذو دو متم یو نے اماتمت سنو کرے او کا پالا تن ساحا منګتا قران لولو نو دابې رینا ذو نے اماتمت و نیسر کلیل یسر ف آسان بانی بوزو منګتا اغه آسانې ته چې هغه خا رون دی عبادت آسان کو بیا تسلی د نبی علی سلام تا او بیا تفویف او یرا او بیا بشارت مختصارن بیا تزہید فی دنیا او دلیل نقنی امتیازات دو سورت, سورت سورت ممتاز دے دنور و سورتونونا پا ذکر دے ہدایت عاما چی اللہ وی والدی قدر فہدا دويم سوره ممتاز ده نورو سورتونو نا پر ذکر د نعمت د قران وران. او داران یو سوره ممتاز ده نورو سورتونو نا پر ذکر د مضمون د مخنو کتابونو ان هاذا لفی صحف الاولی صحف ابراهیم و موسی د دې ځای نه یو لسم باب تر سوره الضحیه پورې جامعه د سوره سبانا را روان دولس بابونه وو پدې کې شپږ سوراتونه دي پدې کې به با اسباد کې د توحید د الله رب العزت پدې کې به بیان کې د تزهید فی دنیا او پدې کې به بیان کې د ترغیب الالاخره سبح حسما رب کل اعلا خلق فسوى تصبی بوه په کې بوه په نوم د رستاباندي ال ااعله چې لوی ځاد دی وچد زا دی د تصبی د هره غشی نه بوه چې د الله د شان مناسب نه بنی خلله قفه سو هغه اللهله چې پیدا کړی دی هر یو شی لا راه فس بره برکړی د غی لا وَالَّذِي قَدْ دَرَ فَهَدَا دَا آغَ اللَّهَا قَدْ دَرَ چِ عَنْدَ زَكْرِ دِي اَرْيَوْ شِلَرَا فَهَدَا نُو پَسَغَتْتِي چِ دَي نُو دَجُوَنْ تِي رَوْلُ اللَّهَرَ خُودَ لِدَا چَلْ خُودَ لِدَي قَدْ دَرَ فَهَدَا يَوْمَنَا قَدْ دَرَ شَقَوَتَ الله اندازہ زه دا سعادت او شقاوت لرا را لا فه دانو د سازت والله وې ه دات کړړی دی یا او له چې تا چېداره فه الله پاک چې دی دیدار ش راازلهګولې دا دا نو بیا غېله چې کممشیمونااسبو هغې ورته خوودلی دی یا قد دا رماناننا دماشولې تیې پهخیته برابر کړی دا دا زه کړړی دا دا بیای چېیننو د وتلاررو تفودلیله دا یا قد داره فه دا دا اند ځېله ګولی د نوفه داوه عض الله لا هدایت کړړی د و کې ګمرره ګړی۔ یا قَدَّرَ الْأَرْزَاقَ الله پاک چې کم دین او رزق نو اندازہ کړی دی فہدان وبېچ دینو ارچا تداغیده طلب چل خود لری انسان ته دخپل خپل رزق پر ګرځول لاری خود لری نو حیوان ته د خپل رزق پر حاصلولو چل خود لری نو مرغان او ته چې دینو د خپل رزق د حاصلولو چل خود لری قَدَّرَ فہدان وال افرجل المار والله د غذاادزات چېرایس دیدي غيا گاني ګي اخر جا چې رایس سردي المر غیا گانو لرا لرا مطر ااه تواب چېناور فجع له غصا ان احوار پس غر زول دی او چت تورا سنخر قفلات امسا امسا ګوره چې وختیر شونه غ بیا وځي او ختم شي دیکې اشاره د تزهد په دنیا تا دنیا باندې نازګما د دنیا مثال د سې د لکه چې فصل شیندنو مزیدار دی نو سوخ با د وخت شي او ختم شي تب شور شي نو نن در لالا مال دار دار تکبر و غرور مکوا سباب در نوالی نو بیا با پریشانی سنو کوری او فلا تنسا وست اول نیمت زرده چه لولو منگتا تا قرآن عظیم فلا تنسا دان نفی اماند نهی فلا تنسا فستبق قرآن عظیم چه کم دینو نئیره کوشش بکی چه قرآن عظیم در نئیر نشي دا با یاده دا با یاده دلته د قرانوي نو کلی کې بدا بیانې خپل یاران او دوستانو شاګردانو ته وی قرآن او قران دقیقي په بیانولو سانو قور او کافلا تمسا مانته قران ولو فلا تمسان وته بنيري ځکه چې د نبي د سينه د حفاظت زمواري الله غسته وا ان علينا جمعه قرانا الله وي په مونږ باندې جمع کا ولو دوست زیر استاپ جواب الا ماشاء الله <سؤال> مگر هغه چې خوښید الله <سؤال> او الله <سؤال> <سؤال> در نه یری نو ان نه یا وما و یې نندله داله پوهيږي پهجهه او په پټبانې ې پهکارو په پټواړو بانندې دا دویم دلی دی چې عالم پارشي بانې یا والله دی او پخرو په پټ پوهږ نو چې پویږې نو بیایا چ تهضرول سره سره ی سررو کالی سره سرهو ی سررو کوو دا دو ب وپسانانه باندې ببو منګ تا ل را یُسْرَا أَسَانِتَا لِلْيُسْرَا سَشِری یَوْمَانَا دَارَا لِلشَّرِيعَةِ الْيُسْرَى اَغَ الشَّرِيعَتَ چَ اَغَ آسان دے اللہ وی اے زَمَانِ بیدا دین او اَدِينُ اد الْيُسْرُ دین آسان دے نزدکولی ہون آسان دی یا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَ آسان ابا نے منگتا اللہ راستا نہیں تَرپتا ہن اگے عمل ت چا جنت چې دا ډیره ساه لاره او لاره د ژهننم ډیره ګرانه لاره ده نوتا ته به د جننت لا را سانو کو عامل چې غیبانې جننتتهرس فضا کې ان نه ف پس نه صحت ورکوه که پیدا وررکې نه صحت ولی که پیدا نه وررکې نو نه وررکې ورکې. اللہ اللہ مد دل تک ولما وے تقدیر دے فذکر ان نفعت الذکر او لم تنفع پس تشکم دے نو نصیحت ورکاوا کہ نصیحت پیدا ورکیو کہ نو ورکیو فتبخل غلاخلاصے ان نفعت الذکر او لم تنفع برو باسی نصیحت ورکاوا کہ نصیحت پیدا ورکیو کہ پیدا نو ورکیو یا دا انمانت زبانے کا په ځکرر ان نهفې ذیکرا از نفیت ذیک راه پان ور کووه ځکه چېر نصحت خلکوله پیدا ورکین اذاته کارر کاله معلهسمتهقره رافلقلبي مشهه مکله دکن کله چې یو خبرهباراربار وګونو کېون ی کېږې نو خیر چې دی نو ل کې ځیننی سی نوه ته نهسیحت کوه پاک داغی اثرو ک فصلکو خلکو یا ان نفعت الزکر زکر چخل کو تنصیحات پیدا ورکی او دا سمر انقلابات چراغلی دا په وعز و پتسکیری راغلی سیید ځ کارو من یخ زر دی چې قډو ننسیت بهوا هغه سووک چې سوپېېږي د الله نه اشقا او په ډډه دینا د دی نه اشخ غبد فختهته چېغبد فختې نو نحت نهبدې شي الذي اغبد پته ی ل نارکو بره چې غ د نکیږي غې وورلو ته چې هغه د جهن نه مور لا مو تووف ولا یخیا نبدې بیا مملکېږې په دیجههنم ک او نه به ور ته جون د خوشالی میلاويګلومر به ژونې او فاضابې وینې او د افلهخوا من تزکا او زیره زیری په تقی سره کامیاد د هغه سووک چې چازانان پاکهیې اقید د توید جوړه کللاله زه کارهماه فه فس والله ځان د ګند کو نه پاکه پاک او یادې که نو درره خپله نومونځ یا دعاء غ خدالانا <سؤال> بل تو سرون الحیات الدنیا تزهد فی الدنیا بلک تاثمینا قوید دنیا سراینی غورا کاوی جون دنیا لار و الاخرتو خیر و ابقا اخرت چه دینو غرا ده او همیشه ده ان هاذا لف الصحف الاولى یقینا تخ مخفغ صحف اولنو کدی صحف ابراهیم و موسی هازا کی زمیر سا تراجیلی یو قول چې چی دا صورت یا دا مزمون دا دی قرآن عظیم چی کم اصولی مسئلی دا تولی خواه مخواه دا پس حیپو اولنو کی چی صحیپی دا ابراہیم علیہ السلام او د موسا علیہ السلام وی معلوم شو چې ابراہیم علیہ السلام تم سخو فراغلی او موسا علیہ السلام تا خوال تورات را لیگلیو بازي علما او داملې کلیري چې خپلاني پیغمبر لدم راوي او خپلاني لدم راوي خو اساسه دا چې دا پوره علم یو الله تعالی خو صحيحې راغلي دي 104 کتابونه کې سل صحيحې او سلوري کتابونه دي بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاکہ حدیث الغاشیہ و جو ہو یوم ایزن خاشعہ صورت الغاشیہ مکی صورت دے پنزول که اتش پیتم نمبر پس دو صورت زاریات نا او ترتیب دو صورتون که اتاعت یایم پس دو صورت اعلان ربت دا مخ کی سردار دے مخ تزہید پی دنیا او بدے که تخویف و بشارت دے دا پار دا دنیا مخ, دنیا مخ ترغیب و بیان د قران ته په دې کې ترغیب دی بیانول د قران ته سرت تسلینا یا مخ کی صورت کې د نارې کفر ذکر کړه دلته د عذاب اکبر ذکر شوی داود صورت سر تخویف او بشارت خلاصه د صورت صورت په صورت کې اول تخویف په اخروی دی بیا مضمون ذکر کوي د بشارت شارث بیا سلور مثالونه ذکر کې د درجات او د اهل الجنه بیا تسلی ده نبی علی سلام او بیا تخویف دی یاره شر کې امتیازات سورات سورات سورات سورات ممتاز ده د نورو سوراتونو نه پس ذکر د نوند قیامت بالغاشیا چې د دېونو براغله دی غاشیه حل <سؤال> اتاه کا حدیث الغاشیه او سورۃ ممتاز دی په ذکر د اقسام او د مخونو باندې او سورۃ ممتاز دی په ذکر د مقامات مخصوصه د جنت په مثالونو سره سره هل اتاك حديث الغاشيه هل طمان دقات فتاحي سرر اغلى اقرات خبر د اغراز پٹوں کی جدا د قیامت اغراض دا د قیامت کو منو کی اونند الغاشيه دا غاشیہ ور سوالی سعید ابن رحمت رحمتہ اللہ علیہ زکا تغشا وجوه الكفار دیک جہنم اور کے بعد کافر و مخونہ او علماء و دین هغه دوی مشهلي مراد ده چې دوی کې بده کافرانو مخونه ډېر ذلیلې يو خار به حال اتا کا حدیث الغاشيه فتحقيق سر راغل داتا خبر دا راځي پرته اونکي وجوه يومه ذن خاشعه ډېر مخونه پدغه رس به ذليلي یې مخونو والا عامله الناس عمل کونکو د دنیا کې ځان تڑکتا اون کی بھئی دنیا کی اسلا نارا خامیا دن نکیگی بھا اغیور گرم کا ولی عمل د شریعت خلافو کا ځانې ستلی کو ساب میلاو نشو، شو. عمر رضوي ال لاانوی د نصاره او یو راهیبولی د غی د چې پیل لپل داسې کنزوره شوي او د ډیر د ډیرخوراکونه اوکاکونې ظام بندکي او د ډیر مجاهدې د وجه ده خیرې جاېوي بړه سړی او قانزوره چا ورتویل دا د ناره او رااحیب د هیدي قتل نه په شو عمر په جارا شوه شو. چا تویل یا میل ممنین وللی جاړي جاړي و ددي مسکیل په د حالې رخ خه شوه. ولی ولی وی طلبہ امرن فلم یصبه ورجا رجاءن افتق فیہ د یوکار طلب کړه خو حق ته پکې نه رسیدل او یو امید کړه رې خو پای کې خطا رې دا وایي چې ما دې تر تکلیف تر کومه لا بل لا جرګه کې او د دې باوجود به جهنم ته ولی چې ایمان په نبی علیہ السلام نظری اوړنه څنګه جنت ترلاسه شي دیر کی کی دا خان خان نو دا ډیر خلق بزن ستړی کې دنیا کې خو په ظلمې ستړی کې لاغي با وجود بچدې نو جهنم ترواڼې خام ځان ستړی کا خود شریعت موافق کارونه باندې یا عاملا عمل که انکی بی ناسو با ستڑی که انکی بی زان پاخرت که تسلا نارا خامیا دن نکی گی با اور گرم تا آل تا بس یو عذاب کرا گی رو کلب او گرم اور تا بزی توس پا مین این آنیا سکول <سؤال> بشی پدیداری چینی سخت گرمی نا لیس لهم تو من زوری عریع نبید د پار خوراک مان مگر زو زان, زان دا یوونه ده پا عربو کترخار او دا, دا از غیدارا ونه را, ونه را. دا او خیره شوخی تش از غیز, غیز. لیس لهم تو آمون این لامین زوری نبی دا غید پا عرب ورگ مگر زو زان, زان او دا دا او خانی نخوری اصل کشنی نخوری چی وچی نبیانور خراک نمیلاوی گی جیوی که نخوری ام ام, ام ام تاسو کچر تا دیتا تماشو که در سارول اللہ جبا خلی ور کری داو سرسناشنا تا طریقه که غازگی دراشو که یو خوری او خلو تا واز وازا که پچل و لیاد ایراد یو خوری, او خوری, او خوری, او خوری, او خوری او دا دغه ته هم دیوډه تیر تیره عظیم پکې دی لا یسمینو نبصر بول کې ولا یغني من جوع او نبچ دې نو دا پیدا ور من جو اندو لگنا دا زکدا ته کیرا غې وې دا چې کله دا آیت نازل شو نو کاپیرانو ویلا چیا لک زمږ دا <متحدث> وخان چې کله دا زوري خوری کنه نو خسر بشي او ورشي منګو جهنم کې الله وې نا دا نصر بول کې او نه چې کم دینه ولګه لا یسمن ولا یغنی من جوع نصر او نه پیدا کې دلګینا او متا <متحدث> توې قرطبی داټه کې لیکلله وې دای دا درو و وکذ فئن ان ما ترع رد بان فا ایزای بی سلم سا اکولو و اشنی خوری ووچه بیانه خوری زکا وجدش جو یا او ی نهما ما ډیر مخونه په دغ رابانې بدتررو تا ځ ځ کنی مخنو والله لسه راض د عمل خپل نه به خوشحاللی کی و دنیا کې خوشحاله به یا خیرت کې چې شکر دی چې داېکی می کړړی وړیوهفی جن نهې نهالیا یا ی به پاغېجنتونو اچتو کې لا تسمع اوفی حال لاغیا نبا نهې دی پ ک لاغیا یا آبس خبرهفضول فی ها عین جاریا پدی جنت که بی چینی عین چینی ها جاریا روانی فی دا جنستا فی ها سرور مرفوع پایگی بی کٹونو چتکلی شوی سفتونو چتکلی شوی و او گلاسو نبی که خودلی شوی و نمارق مصفوفا و بالاختون بی سب پستبانی که خودلی شوی شوی وذراب یم مبسوسه او قائلون بی غوڑا والے شوی نو دا خو بدر لوی جنتی کنه نو دا بسنګ چلی الله د دې تمسیل او ذکر کې په خارج کې چتوی چې کټونه به اوچتی نه ته به خلک څنګهږي نو جواب افلا ينظرون الابل کیف خلقت آیا نه ګوري د یو خانو ته جسرنګ پیدا کړی شوی اوخته څنګه ورخه ځای د تکینی او تور ورخهږي دا برکت شی څلتا خو کړه ته چې دې بیا برکېږي وایلا سمائ کیفر رفعت او نګورې د آسمان ته کیفر رفعت څنګه پور تکړې شوې ده توې دا گیلا سنا بسنګې نو آسمان کې داسطورې څنګه خواره واره پراتريدا چې وګيلا سونه کنا او کتوی چی دا بالختونا بسنگئین و ایلل جی پاالی کعفه نو سیبات پات نو گوری دی غرونو تا جسرنگی و دروالی شویری دا سی بستاشا تا بالخت لکی خوزی بنا و ایلل اروز کعفه سو تحا تا ازمکی تا نگوری چسرنگی غوڑا والی شویدا ماند دمرلوی قالین بسنگئین نو دازمک اللہ سنگ پیدا کردی قالین ما پیدا گیتن دا سی شو او یا شاپرش سیبلی کلیری دا سلور سیزونه راوړل په دیک یو نوکته اشاره ده او خان او تنګوري چې سرنګي پیدا کړي او اوخه دا سپد دی کنه دا ډېر لوی ځناور دی خولکتا پږي غټ کمال دی چې دا مالک ډېر تابیري نور ناور چې سره غرزه که نه کېې نو لبه د لستی او دته اشاره او خو دی کې بل زنناور داسې شته چې هغهس په اشاره ک نه ک چې تو توی کنه ببد ده چې درکی او نور بمې تنګې ی ووی ب اوختته اشاره او کنه غ نه مکیې وړوکې ماشونیسی چې چرې بلین دور په راانې انتات پهک ډیر زیاد د تابیداریې د خپل مالک په ډی راقطه پرته. تو کې دغ ص ص او, او, او سمانونو کې دا صفت س لس سما ایک فروفات نف آسانانی ده طولو خلکو لپیده دیره صره صی طوللو خلکو تسکو می رنا کوي غل په لاله روان دی او را او تک کی د او نیک پهې تاجو ته روانلی وړ او تک کی د طوللو خلکو فضمو کو باران را وورېګوري طولو خلکو باې یو انه موسم چلیږي نه فارسانانی ف کې د هر چاله دشمن ټولو ل پ او په غرونو کې استقلال دل زمانی واې راولې خو غر پخل ځ ولاړ ولاړ. استقلال او چې داې پاسې چللی پهچ پا پیدا کې لکه نخل مستقیم په خپل مقامی مع که خزان را پاندې راشي او که بهار لکهزانان کې استقلال پیدا کلکه د غرق لک شاکشااک او په مکه کې چې دی نو توواو ده هرڅو پ د پاسه ګزی کنددونونه په غورځ ځ او رس پ د پاس خلکتیې خودي نخلی نه به یوقاهموانې. عجززي په غده دا سلور سی پتونونه چې انسان ک رال م کامل انسانی. یو د خپل مالک حقیقی امتیاز تابعداری بل د الله مخلوق لا پیدا ور کول زرر نه بچتا پیدا ور ترا بل استقلال د قران او د سنت په احاد په مضمون باندې ټینګ پاتې کیدل که زمانہ بدلی کی بدلی کی خوښتہ نظریه نه بدلی او بل عاجزی چ تکبر نزان پاک ساتي عاجزی کې الله وتا چتئی او کدا صفاتونه درپکه نه ونل کام یا به پس ګړون شیخو فَذَكِّرْ إِنَّمَا انته مذكرونون فس پوررک استسللي فذكر فس پن ورک دقروران په بان انما انت انته یې ن ت چې مذاكرون پن ورکون ک لاسته عليه عليههم بمسويت و ن ت پديبانې رحبان إله منته والله مگر اغ سووک چې واړي این ایلینا ایابا هم یقینا من کواپس کی دلد دیری سم این ایلینا حسابا هم بیا یقینا پا منبانی حساب کتاب دیده بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجری والیال عشر والشفع والوطری والیلی ایزا یسری سورة الفجر مکی سورت دی پنزول کی لسم نمبر پس دو سورت اللیل او ترتیب سورتون کې نهه اتیام پدې سورتول غاشینا رب ته د ما سبق پمخ کی صورت کې تخويف او بشارت ذکر شو پدې کې ترغيب ایلت التزرع الی الله چې الله تعجیز وکړي د دې دوجنه چې تخويف نه درته امن میلاوي شي او د دې وجنه چې بشارت سر حاصل شي او میلاوي شي یا مخ کی صورت کې تخويف پی اخرویو پدې صورت کې تخويف پی دنیوي دی یا مخ کې واقعات ثابتی نو ذکر شو یا مخ کې واقعات د موجودین په دې کې واقعادت سابقین ودان تحویب د پارا یا مخ کی صورت کې بیان د اخرتو دیکې تزہید په دنیا لري دنیا سره مينه کمه کړه طرف ته توجه ډې رشي او که دنیا سره مينه سي واقعې نو اخرت بدونه پاتې کیږي داوود سورۃ سورۃ سورۃ دي صورة دعوة دعوة دعوة تزهيد في الدنيا دنیا سرمينة كمكة والا صد صورة صورة پا دي صورة کی 15 اوقات دي دا, دا پارد تضروه إلى الله چه ديك اللہ تعجزيو کا پا ديك دا رب سر اخبال تعلق جوڑ کا بيا تخویف دنیاوی دي پا ذكر د در اقوام و مكذبین و بانده او پخوانو بیا تزهيد في دنیا پا در دنر طريقو بيا چه دي نتخویف او بشارت امتیازات, امتیازات در صورت ده صورت صورت ممتاز ده نور صورتونو نا ف ذکر د اوقات 500 ده پار تزروا ال الله داران کی صورت ممتاز ده نور صورتونو نا ف ذکر د مرض ده انسان چې انسان سمرض لگی ده لري روحانی بیماری داول نہ تر پنځل سمapore چا انکار دي او بیا علاج دې مرض خی، یم سبب دې مرض خی د شپړه سم نتر پیندي شتما چې سبب دې مرض څه دې محبت د دنیا دې د دنیا محبت پہ غالب شوي دې بیا علاج دې مرض شي د پیندي شتم نه ترافرا چې هغه څه شي د تذکره د اخرت دا اخرت د نعمتونو دا اذابونو تذکري چې کیږي نو دې بد اذاب نه بچ کیږي او ذکر دې د نصب مطمئننا وال فجري وال نه عشر وال شفر والتر وال فجري شاه ش س و نه عشر نوشااه بیا غله شپې وال شفر ش س جووتولوط اوطاق وال لو ش جواب قسم رتو خدی نا مراد سشیده والفجر فجر نا مراد سری یو قول داره چه فجر نا مراد ده سولات الفجر دستباد آمون چې دا دیر قیمتی ده دا گوار او جواب قسم سشیده رستو را روان ده چې هل فی ذالک قسم لزی حجر یا جواب قسم اغه داري چې انسان هغه چې د نو درب نه باغی دی د پمارس کے مختلا دی والفجر مراد صلاة الفجر یا والفجر سبا ان اول تاريخ ده محرم و داغي صبان ورز صبا صبا سبا تاريخ صارت یا صبا در زلحجي در ورز او یا در هر ورز صبا مراد در مراد تنا طول ورز در زكا ورز شروع کی در صبان طول ورز مراد در گورستا در عمر یا ورز تیری او تپ زانت وی گنا سوچو کا سو کنا سمر زندگی دنا لاړه تیر سو دستا د عمر د ورځې پتا ګواري چې کار دی خراب وی الیالن عشرن او شائید یا غلش پی کملش پی یو قوال داده چې د دا زل حجیه غم مبارک شپې چې د اولو اختر میاش رافدارا شې داول نتل سن تاریخ خاری خاری خاری خاری خاری خاری خاری خاری یا مراد تی اغلش پی اخیرنهی در رمضان دی دا چی شروعی چی دیکی لیلت القدر شپا ام دا دا دیر مبارک شپری ار اشپا در رمضان مبارک کرا خود آخیری خود دیر زیاده مبارکیری دا دی انسان نروانیری و دی پزان نفیی دی پیشمنی تپاسی و مخوک وینزی و دوڑی تکیری دی دانوی چی دو رکات خوک مگنا واشوي. واشوي. يا ولفأ وليال عشرين. عشرين شاهد دي أغلى شخي ده محرم وشفع والوطرين شاهد ده جوت وشائد ده تاق جوت ده مخلوق. مخلوق أو تاقش دهنو تا آغا الله يا جوت نمورات آغا منزون دي چه آغا دوية سنور رکات او وتر أم أم أو وطر نمورات تاق لك ده ما خام منزو شو یاو شفه نموراد مراد اغا انسان چه اغلا واده کده ده او وطر نموراد اغا چې د دواده نمخ که حالت دی وله لی ازای اصر او شاهد دشپکل چې تیریگی یا خود تشپدلی لطلقه در مراد دا دیره مبارکش پاوه او لاره تیره شو ار کال کرازیو منګر کالو تودیو خواه لانې وړې ارخصا ډېرې ټوله شپه الله ته ودی موږ ډېر ښه خلګي یو غننه ټوله شپه ودی بالکل را پاسيږي دنیا ورانيږي ورانيږي موږ نه پاسيږو لکه خوب به قیمت کې بیا ښا پاسيږي هله کدو ګو نمبر شي هغه ته پاسيږي چېرې باټي ډړې هغه ته پاسيږي تاجر ته خپل پاسيږي دنیا کار لا ښه پاسيږي د دین کار د پاره بیا موږ نه پاسيږو یا واللیلی اذا يسر شفا د مختلفیت مراد دا چتیری گدنا یا هر شپ مراد دا بهتره ده خان هر شپ چې هغه کې د تهجرو ټایم دی الله دې اسمان سرا خوشوي کمایې الی کو بشانی هي او الله اعلان کئ سوک بخنه غفتو والا شپ چې بخنه وتو سوک رزو غفتو والا شپ چې رزق ورکم او من بیغام او دیو چې نن بخنه ته زرواشتو نن رزق زرواشتو اوسار بیا وایو مړه بس یره غریبی ده الله دې دېره ګروپ کې ومنه خقیق نو ته په حال فی زالکا حال پا مانا ده قادت قاد پا تحقیق سرشتره پده که قسمون لیزی حجرین ای براد ده اقل من دو خلقو ده پارا اقل من خلق ده دینا پیدا والی او چیز من پا جانا سادا گانی ناغوی تیریگی برا طول دنیا با یوزل تیریگی دامنی پکی تیریگی کنا علام ترا کیف فعلا ربو کبعاد آیتا نگوری وست تزرون بات بات اس حال متکبیرینو گورا چې چاته کبور کړهونو د هغه حال څه شو چې له شپ او دوپه شپېګناونه کول کو هغې حال لګورهکن ال تاه ته نګورې کې په فله رو کا کا سررنګې کار کله ستارب بیا عادین د عادیانو سره سره ارامه چې ارم میرم واللا لا زیتل مات چې خاونو د تنګ دنګ بادو وا ستنه اږدال لږ چې بعدې وګی نوچت چ په بای او بعضی زکو د اوچت کول چې غ دنګ دنګک خاونو د دنګو دنګ بادو یا او چې هغه وی چې ګرمي نه پکي دا کچت آبادی کې ګرمي ډېره سمرا نو ګرمي پکي کمی التی لم یو خلق مثلوها فل بلاد هغه چې نه پیدا کړې شوې دا هغه پرشان پخارونو کې دا سه مزبوط مزبوط او طاقتور خلق او لال القباش بشبات هو سمود الذين جابو صخر بالواد او سموديان هغه کسان چې هغه تراش کولې غټې پخاندو کې هغه څو شولال الغرش او او فرعون ذل او طاقت چخاوند د مز طاقت او طاقت د قوت یا ذل او طاقت چخاوند می خونو چې کله بچا ته غصه شروعه کاغوانه به سزا ور کول میخ په پی لگاو ډیر سخت سخت سزاګانې په خوانو کا ترانو مسلمانانو توکل ال الذين تغفل بالات هغه سان چېږي سرکه شکړې او فخرونو کې فاکثرو فی الفساد بس زیاد کړه هغه کې فساد لرا بس وعلیکم و علیہ ربو کا سوت و عذاب عذاب اسرا له او پاگی باندې رب سخت عذاب ان ربک لبل مرصاد یقینا رب سخت خام خام مقام دکته کده مرڅه کده فامل انسانو ازم ابتلا اسد زینا زجر ورکی مکذبینو تا او ددی زینا اوس کنده نو مرض د انسان ذکر کینا شکریده هر چی انسان دے انسان نو مراد بی دي انسان کلچے امتحانات کی پابانے رب داغا فاکرم او هو نا اما نقص عزت لوار کی نعمت نا پیو کی دا گور امتحانی گانی دان چ دی کوئی چداگ نيزو در غخصڑے ما دا پید اللہ امتحانی فیکول ربی اکرم انو دی رب زما عزت من کمال <سؤال> را خدا خوش خبر را گل ربی من نہ ک نا دا خبر دے پتہ طریق ترقید تکبر باندې کی په طرحه کې د استهزاء کی دا و چې زه د دې قابلیت مزاک الله عزت نه احسان نه و اما اذا مبذله هر چکله ابتلاو کی امتحانو کی پاغبانی فقدر علیہ رزق پس تنگ کی پاغه زغ غریبی کی فیاقول ربی اهانن فذوی رب زعما سپکڑے دے مالرا بیا دربنا شکری کی مړه الله پاک وئی نہ اوذو بالله باز خلکوئی که وئی مړه الله پاک چینه زړینشت چ پچا خوشی نو ها ها او دا دومره تکلیف چ ب بندر اولینو لک الله پاکړو دا وئی دا نکوالی کی بیا دیگی سپکی خبرې که او رب دازی بیزتا کڑی ما و اللہ بسی لگی آشی اللہوی بندان دا اوز دیزین چکم دینو سبب دا مرز کلا بلا تکریمون الیتیم سپک زکا شوی چر داسی ندا بلکې تاسو ایزت نکوی د یتیما تاسو با دی یتیم ایزت نکو نو زکا اللہ زلیل کڑی دویم و لا تخا زون آلا تو عامل مسکین او تا صبح کی جینور قوالا یو بل تپ تو عام د مسکین نبم <سلام> پخپل چر تما شرک غریب سر همدار تو نبم بل تویل چ د سر همدا دکه بلکی کی اوسړي بو سر همدار شو مې مړ پر دا ودا صدا خپل نه کډر بیکاره سر دلایشه چ ورن کی دی بوله نور مغه سر خراب کی چمه ور قوالا که توتهې وړله ډیر والله ت دوه حالله تو عامیل او تااس چې دینو تیزی نه کوئ کو تاسو تیزی په تو د مسکیین تا کولوونه تو راسه اقلل لما وړه به تاسومال د مړ ډیر سره سره توس میرا مال بهم پول ځان لوو او د هغې کې بچله ایسانه ورتهله اهیت کې بلاېوا چې خوله ب میرا کیسانه وررکله ماوما له به میراث کی ثنا ور قواله وای دیتاسه ضرورت ده اوغه او دغه وخت نور خلک کته وی مليانم ته وای دای اولش پداو دای دومش پداو دای جمعش پداو دای زل ویختي ده چې د مړي وارث فزان پیګینو بلا قرضونه پر اخته غشت معلومته پر تللی الګا پلار معلومه چې ته داسه لګې د نور پلار نه او د نور وارثانو په نه ده څه چې نری نو خپل مالو لگا د بل وارثی سره شي لگا تا قونه تو راسه اقلل ال اس اوس بل سبب توحبونه مالاخ جمعمال لمال او او تا قونه تو راسه غړبه تاسو مال د مړو ډیر او مینه کوئ تاسو دمال سره مینه ډیره دی تاسو چې کم دی نوذلی لکري دمال سره مینه م کووه دمال ګټل جدا ش او دمال سره محبت دابد شي ګټل دمال جایس خو محبت دمال مکول محبت دا دا چې تاب بیا د دیینړیلاړي تو یاره اوپ کږ نو د پیسې به تخی د دا به ح مح بیا ات په دیین نه لګې نه لګ الله په نه را ذا کې به سررف ځان سره جسمبال فی نهې بحالی دا بیا نقصان دی او ګټی خو لګوي د اللهینګې کلله ایذا دوک د تلیل آروو تک نداه اوس د دی ځنا علاج د هچریم داسې نه ده زا دو ختل ارو د ما کا کا کله چېله چ ماته شيمته پهماتې دو ماتې دو سرا سره د کا کا پر ټوټې ټوټی کې دو سره سر د قیمت نه هوي اوورو ار پهې مات شي اووار رضم بشيشي غجه راو کول مالک اوفافا پخ کاره ب شي ر او پرشتت سب په س بااندېې توول ل پرشتې به په سب سب شيشي ووج آیو ماز دجا که ه امرو ر ک کاره بشي ستا دره به اوکم وکم ووج ای او معې زب جن نام نام کاره بشی را به اوسی شي په دغیر بانې ج نام په دغیر بانته انسان پ له هو کرا چرته د دپاره په غستتل پای دا نام اوس ب د ډیر نه تون نه قبلی وکارار چرته کې اخیده بهم بدلله کې نظریه ب بدللهې دخورآ چې سویللی سی زراغلی د او د باندې وخت تیر دی اوس کو په خپله وچ صحیح دي غلطیونه ولې شي په تاڼه کې بیا دې ټول ورځو یې زما توبه او زما توبه واغیم اپ کوي سم کو ته کې وټنې ولې دا که اوس ته باندې توبه او باسه خو ټایم د باندې تیر شوې یا قولو یا لی تنی قدمتو لی حیاتی وای بده یا لی تنی افصوص دی کاش شویزا قدمتو لی حیاتی چه ما عمل <سؤال> کڑی وی لی حیاتی ما نفی حیاتی مخی میں عمل را لی گلی وی پا جن زمان کی پا دنیا کی دی زید پارا کاش زما دا رجشتر خود دا نیکودا سی خالی دی چلگی نیکیانی میں کڑی وی نسوم را بخوا یا ما قدم ت ل حياتي چې مخې معمل کړړیوي ل حياتي د دیجون دپاره چې دادي په یو مز پس عذب عذاب په نه شي عذابه هو فشان د عذااب دله بانې یو تن والله یوسی خوون به تړ کوی شي و سافه او پشان د تړدو دله أحددون یووط یا ا توه نفول ممه اننا ننفسې ممه اننا ترغب عمل سوالی حوتې رجیله په شپ را پره راضو یاته مضوی یا بدسې حال کیل راضیتتن چې طب به خوشحالی د الله نه نه مضو او الله به خوشحاله ستاانه فدو خولی جننتتی دن نهشه زما جننتته ف خولی في بعدې او تن نهشهزما جننه جته دن نه شهزماې قانو بندګانو سره یځې جنتته او یا دا د او <تصالح> <طیف> <تصالح> روح, روح ازمان بنده کی دننا شوزا جنت تلار شام شام شام الله الرحمن الرحیم لا اقسم به حاظ البلت وانت حلن به حاظ البلت وانت به حاظ البلت وانت حلن به مکی صورت ده و نزول tres続 تن در شتم پس سورت قیط قیقه نازل ده او ترتیب دی صورت نگ می نمبر ده پس سورت فجر Gender ارابت ده ما سره دا دی په مخ کی صورت کې اهانت د دنیا ذکر ته فقواله د دنیا ذکر ته په دې کې هغه خلق ول زوران چې مال به زای خرچ کړي به زای مخ خرج کو وزن له خیرت مګر کوه یا مخ کی صورت کې زوران وا چې تاسو دې یتیم اکرام او عزت نکوي په صورت کې ور ترغیب ور کوي چې یتیم سره احسان وکړي یتیم سره چدنو خېګړه وکړي یا مخ کی صورت کې زورن و معانیدین و دی امت تا نو پا صورت که بیان دی ده مساری پو ده مالونو خلا دعوه صورت زورن ده آگه خلق چې لرچه بیزای مال لگی خلا صده صورت پنچپیر شیخ سه مد ده بویل چه مشر شیخ رحمت الله علی با پرمائل چه پا دی صورت که ده کلی ده اصلا ده پار اللہ اصول بیانی یو دا چې د کلی مشر فشار دی او د کلی مشر به دا سړی دابه دا دابه مشقت او تکلیف چتای او داغي تذکیرا کې علاقه د خالقنا الانسان فی کبا دبد یقینا موږ پیدا کړه د انسان په مشقت او په تکلیف کې نو مشر به جفا کشي دیبه مهنتی دیبه مشقت برداشت کوي دانه چې مشر له بتو ارزې او هغه بستا خپل راجستات ملګرتیا باندې کوي دویم دا چې د کلی مشر هغه به د کلی مال به ځای نه خرچ کړي نو صحیح ځای به لګي ګوري بچ کمزې کی ضرورت د اداګې مساق فک ورقبا او اطعام فی فک او اطعام فی یوم ذی مسغبا یتیما ذا مقربا او مسکینا ذا متربا داب غلامان زادای داب مسکینان او د یمانان دغې خیال سا د لغو د غریبانانو خلکو خیال به ساتی او دغې سره به مالی تعاون کو دا به د کلی د مشر کاري چې غری پهدي کلی کې تبا شي او د غریب خیالو سااتلی ش او بل دا دا د کلی مشر به د چاه دشاباې تمام نه کوې د به نوږ چې بس ما ته به خلک مبارک شو شباې و چې مشرشي نو شلو وس به خلک نشيڅو دا کارې داې اووک دا کار دې داسې وکړه صبح وي دا کار دې داسې وکړه صبح وي دا دې داسې وکړه پرواونه کې تاسو خپل ځان سقاري او الله تاسو ته مهنځاري الله بدل اجر ورکړي او تاسو کار جاری ساتئ دا دا چې د کلی مشر هغه به صبر ناکي او پینځم دا چې هغه به رحم کوي وتواسو به صبر او تواسو به مرهمه په دې اصول باندې او چلےږي نو ولي به او کلی کې خوشالي ناراضي دا سه مشرانو پر کار دي دا سه ممبرانو او نازمان پر کار دي دا سه حاکمان پر کار دي دا سه په کاغزولي کې چستا دورت صحیح حقدار دا سه نووري چستا دورت صحیح غدار اغلوې غدار دا غره ورې کچ بیا پدربین کې نه نا حقدار دغه دی چې غبیاره خلکو حقونه لټای مستحق له حق ورګی دا نه چستا حق بللا ورګې او بل حق بللا ورګې دامه د پاتې دی او دامه د پاتې نه دی الکه وټ ټل در کتر ټول کلی مشرشوي تبو د ټول کلی خیال ساتي دا وټونو پوری دا نن سبا د دی وټونو نغلامی جوړا شوی دا ار سن خپل مشر تناس دی وغه چو توي کوم نو کیږو چوي نه کوم نو نكي بل چور شوي وډه چاله ور کړې چاله چي وډه ور کړې ورزا बिजلي خراب شي نو وډه چاله ور کړې ترانسفورمر بدل اوسه غسه مې مړ داسه ذلتې سړیا د دینه هوډ وډه نو پکار بس دار خپل عمل عمل عملش تا وغه دی کوي ګنه دا ذلت دی خلک په خپله کېجنګ خلک د دشمنان کی رور درور مخالب شي ګاونډ د ګونډی مخالب شي تا اوټ را کړی د اوور نه د را کړی او زما خیالو سالی او جرغیر او میتونري ځ او سااد او تفی غورځ ما له وخ مخهټ را کوې او ما پاس کې چې دومره په زیلت یو غواړ نوغ سره بهبدله دا تکنځ نه را شي. او یا چې په دینه کېږي نو بیا را پیسو نه کاروالی یو لږ به پیسې ورڅو مآبا نه مالو وټن او ګوراو بل لور کومالو وټن چې په پیسو تانه وټوالې تانه بیا کار کوي حزی بابا د کلی مشران داسې پکار دی چې د کلی خیر خواهاني د ملک مشران داسې پکار دی چې د ملک خیر د جماعت مشران داسې پکار دی چې د قوم د محلي خیر خواهاني دانا چې بس یو نوم دی ویکا زه د جماعت مشره موزه د کلی مشره موزه د ملک مشره موزه نو چلو شو دا ټول بس تا په د قیامت تورزه د دې ټولوب بیا ته جواب جواب دی, جواب دی. خیار او خیار سره د مشرت نزان بچي او کما کل او بچي ماندیوی ما مشرکیوی لا اوکسیم بی حاز البلد ندی دا سکار زگواکو مداخار مکا دا کلی وانتا حلوم بی حاز البلد یو ماند ستاوین حلال گنل شوید پدی خار کی ان تهحللو به حاضل بالا بالا ستاوينه حال حالله ګاله شوید په دښار کې ت نوبییرې سلام فویو پهې پږې خلک ګځې دل الله بچ وچ دا تاله سب دررکېرک چې سومره خلکو تهته خیررسې دومره باغی تا ته ضرره رسې اوستا مثال به دغ لکه د می ډکه خلک په باندې وی آغا ورزا ورزا او هغه ورته د پاس نه می وی راغور دي او هغه ول نور مفاګه فرا کو نه ور کوي وليري تا پکاڼو تو ته قران خایا تو ور ته حديث خایا تو ور ته دين خایا خير ورته سره وا یا خو ب کوشی او په دې خپل ګړو بس ما نه او کپو نه شونست تاجر خچر ته نزي طالب الله جر لر او ما تا د تاریخ وي شدین دا سن ده دې د پار سخت او تکلیفونه و برداشت کې دا تو نو مر وتا تا څلګ هارو نو غلو نا شي کله بسپور استغی ردی بده کنځلي هر سبب بغیر از جیل به فکر رازي وان تحل بهذا البلد بلا مال وان تحل ته دې نو سهګي پدې کې لیکي نور خلق پکې نه کوي نبي عليه السلام حضورم نه کوي او والده او ماوالد او شاهد افلار او اولاد لقد خلقنا الانسان في كبد بتحقيق با سره پیدا کړې د امنګ انسان په مشقات کې شاپور شيخ رحمت الله لک نصر برجان کلی کلی دي د صورت وای مقصود ده چې دنیا د خوشالۍ زینه ده دا دنیا د غمونو پور ده یو ورځ به هو خاندي نو په ورځ به وځړي په یو ورځ به خوشاله به خپه یو ورځ به به بيماري یو ورځ به نو غریبي نو په بل دا دنیا ددا سي عجیب وا نه کې د دنیا د حالات ساجيبه دي دنیا دا خوشحالی زینه دی او گو را مکیتا مکیت چی دا مرکز دی او گو را ونی پکی کمی دی پوٹی پکی کم دی زکر چی دنیا دا میشه خوشحالی زینه دی دارنگی او گو را پلار او زوی آغا پکی خپدی دنیا دا دا پریشانو زین لقد خلقن الانسان فی کباد مناسبت دمخ که سرسده مناسبت داده اللہ وی پتاکک سرسده انسان پیدا کړې د منکو مشقت کي انسان مشقت کي پیدا لري انسان مشقت کي چې مشقت کي نو صحیح مشقتو کي پیدا درته ملاوسي هغه نه چې ځان سره کې او ثواب نه آیا سب الله يقدر عليه احد اي دې ګمان کي چې چرې وقادر نصیب د باندې یو تن تن یا قولونو ده وی اخلکتو ماللو بدا ده ما خرش کرده ده مال دیر ده وعداوت ده نبی علیه سلام ای احسابو علم یرهو آخادو ای ده گو مان که چگینه هیچ چرینه دیلی دلی دلره هیچ چا چا پوکتی خبر ندی؟ علم نجا اللہو این این این این دوست تذکیره ده نیمتونو ای ندیگر زولی منگ ده ده پارد وسترگی چی ده پاکی حق و باطلو گوری ولی سانن او جبا و ادیناه النجدین <سؤال> او خوتله د منغا غت د ولاری یو د خیر یو د شر فل ط حمل عامبا فسولې نخجی د غونډی تهته پښتن نووي لډیا پهل وړه اودرېګا چې مشران د سکې ف د سکین واغ و دیولی ډیرری ته نخیجی قببا فلا فلاسه لکتت کوې تتللتتی پی هن ننجاتول خیرفنی کیر وئ فغې لا راولی ن چې پ کې نجات او خیر دی فک حمل عمل فسولی نخجی دی ډیرری وما ادراک کممل ااب او پوې کتل بس شیره فک ورقبا راځي دزمه کې ډېره نه عادي هغه دا ډېره دي آزاد اول دې ستونو د غلاماینا یا آزاد اول دې ست دې د شرکنا دیوخ کې دې ستونو په شرک باندې دعوت عام کچ هغه د شرکیا تو نخلا شي فاک ورثابا او اطعامن یا خواراک ور کولفی یوم ذمسغبا بغیر زکه چې هغه د لږی والا ده یتیمن ذا مقربا یتیم ته چې خاور د خپل ولې ده او مسکینن انزا مقربا یا مسکین ته چې فخاورو کې پروت ده ور دیخل کوسر احسانو کې یتیم د خپل د غسر احسانو کا مسکین غریب خاورو کې د بیوا سره خاور ته وساند په يساعد سره وځه مکانه مین لدی نه امانو پید د دغې سانو نه چمانې را وړی توواسو ب صبرې توواسو فیلمراررح دا سووممه د تخی ذیکې د پارې وه نه چې مخک دا کارونو کې وروو بیا مان را وي د ببل خو بیا پیدا نه کوې. یا شی دغه کسان نه چې ایمان نه راول دي او صبر وصیت کوي پس صبر پتلکوالی او وصیت کوي پميرا باندې باندې اولای ک اصحاب المیمنا دغه کسان سان شاوندان دې طرف پوالا او الی کسان کفر او چې کو پرې کړي رې بیاات نه زمو پیا تون باندې هما اصحاب المشامه دې شاوندان د دا کس لاستی عليهم نارم اسودا په دې باندې دې اور ځکړې شوه بسم الله الرحمن الرحیم خ پوشم س وظها وال سورۃ الشمس مکی صورت ده په نزول کې شپګشتم نمبر ده پس د سورۃ القدر نه نازل ده او ترتیب د سوراتونو کې 91 یو نوی پس چې د سورۃ البلد ده نام ربط او مناسبت د مخ کې سره ده ده په مخ کې دوه فریقینو ذکر وشو په دې کې وایي دایمهس کې ډېر لوی فرق ده یا مخ کې داغه خلقو ذکر او کچ بيزای ایمان لگاو د مخکدې امت په دې کې داغه ذکر کوي چې بي مال خرچ کړو په مخ تنو متو نكي يا مخ کی صورت کې تهوي په اخرویو چې بي مال لګاو پدې کې دنیا عذاب دی داود صورت ترغيب کې لاله یا صالحات يا التفريقه په لټقاد خلاصو صورت صورت پدې صورت کې اول يول الشواهد دی په داوي باندې چې کې ترغيب دي اعمال صالح او تفقي يا تبرقه او بیا مثال تهوي په امتیازات بی دین امتیازات صورت کمداری چي اول شواهد ذکر او سلورو اشیاء کې تقابل د مؤمن او د کافر تم سلورو اشیاء کې تقابل بس بس او بیا ذکر د نزول د عذاب او مکذبینو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها وشمس شاهد ده نوار نوار وزوخاها او داغی ساق شمارا دا شواهید یو وشمس شاهد ده نوار نوار وزوخاها او داغی گرمائش زوخاها شدانوار را گرم شداغی وقتوائی یا وزوخاها مانا داغی اغا رنانا درم والقمر شاید دست خوبمائی ازا تلاها کلچه ولگی پر دی نوار پسی کتاسو خیال دا میا شي کنه دا دې طرف نارافيز روزانه او داسې پریوز نه په اخرای کې چې کله بلکل لکثار बने وي میاش راخاره کیږي او دیخوا میا شولي دې شي نو چنوار نوار خو راځي نو دا میا شبر را روان شي پوغمه ایم را روانه تلاها دا مان را نو چې ما خام نور پریوز نه پوغمه کمځه کی دا غځه کی اغه ختاري دا خو سار تلي دلي وکري او ما خام دي دل توليدي یا شپه به کې 13 شپه دل توليدي دا څنګه رااله دا د رزه چې ور را روانه دا ور پس سوا دا مور پس را روانه وه خو مونږ ته غو نخخاره کېدا نو چې ما خام نور پری وته او لګ تر غوني غونې شوانو یا میا شراخ کارشی دا چاپسی را روانه ونور پسی ایزا ون نهاری شاید والقمری شاید دست پوگمائی ایزا تلاها کلچی اولگی گی دی نور پسی والقوان نهاری و شاید دوراز سلورم ایزا جلاها کلچی روخانه کی دی دوراز دی نور لارا, لارا, لارا یا دا روخواو کې دا د پیرو لرا لاره شپې یاره خ چې ورنا راشي اولیلی پنظم شااهید شااهید شپ شپ ی شه کله چې پټ کې دا شخې سیا لره لرا یا دا شمت ته م ک ولي دي دا د مع کله چې پټي د نور وَسْتَمَائِ وَمَا بَنَاهَاشْ بَغَمْ شَهِدِ اَسْمَانُ وَمَا بَنَاهَا وَسْتَلْتَ دُو مَنَاگَانِ کُمَتَ وَجُوْقَوَا یو داره چی داما پا ماند من کا نماند آده وَسْتَمَائِ وَمَن بَنَاهَا شَهِدِ اَسْمَانُ او حَغَ چې چی کمزاد جوڑکڑ دی دی اسمان لرا دی او مایو بی ما مسدریه که وَسْتَ وَمَا بَنَاهَا أَوْ دَغِي جُوڑَخا چلا سن مضبوط جوړ کړي دي او د قشان په دې کې هم دواړه معنی دي وَالْأَرْزِ وَمَا طَاحَا شَاهِد او آغاز په معنا د منبه کې خان چې غوړا ولي د یا جوړس ته دل د دي وَسَوَا نَفْسٌ وَمَا د آل سب شاهد وَمَا سَوَّاها او آغاز چې برابر کړي دي د نفس لاره یا د دې ژولاول فالحمها و ما سواها کید یا یولسم شو فالحمها فجورها و تقواها پس خدنه کړه د دې تاته د ګنا د دې و تقواها د فرزګاره یو د نه قید د دې قد افلخ من زکاها پا تحقیص کامیاب دیغا سوکا چچا پاک کس پل زان لر د گنانا د شرکنا و قد خواب من دساها ها ها زمیر براجی دی نفس تخان و قد خواب من دساها پا تحقیص را تاوانی دیغا سوکا چچاو من دخ پل زان لر سمموود ب تغوا تخوی پ نسبت د ضرروغو کلوسمموودو په سبب د سرکهشي عزیم بغسه اتا کله چې اوچ شو د فرته شو دغې غبت بخته داب نثالب ویل واغتهې غمبر د الله سوال حال سلام نقط الله فاازو کې دو خید الله لا اوسخیا او داغې دواردوو فقد زبو هو نو پد د ضرروغو کو غته غقرروها بو زخمی کرا غیو خیل را فدمدم علیه هم پس تبایی را وسط اللہ پدائی باندی ربو هم بې ددائی بی په سبب هم پس وبد گنا ددائی زخمی کرا فسوها نو برابر ایک حلاکت دا یا برابر ایک لدازم کپا غی باندی و لا یخا فوق فوق او نیری دا اللہ پاک عقباها دا انجام ددینا اللہ دا اغید د عذاب د انجام نه نیری گی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل ایزای اغشا والنہار ایزا تجل اس سورت اللیل سورت اللیل مکی سورت دے نزول کی نحم نمبر بر پس دو سورت اعلانانا ترتیب د سورتون کی باعان میں پس دو سورت شمسان رب دیده ما سبا قصر داده مخی تفریقه فی الاتقاد وان دلت تفریقه فی تأثیر الامال ذکر کئی یا مخی ویلو فا الهمها بجورها و تقواها دلت وی انا علینا للهدا یا مخی ویلو آغا خلق چه اغی مال لگو غلط طریقه بانده اغی لیروا دلت اغی خلقه لزیره چه پسی زیبان مال لگی دعوی دو صورت تفریقه فی الامال ذکر کئی خان, خان, خان خلاصه د سورۃ اول شواهد ذکر کې په تفریقه او, دا دا او بیا تفصیل کې د تفریقه د پینځم آیت یو دلیل د پارا زيره او بل لپاره یارا بیا تعویق او بشارت امتیازی بس دقت ده چې شواهد دي پناشنا طریقہ او دارانګي تفریقی اين صفات د مؤمنانو او د کا피رانو کې تقابل واللیلی اذا یخشى شاهد اشف اذا یخشى کله چې پټي مخلوق لارپتیا را کې ون نهار شاید درزی ذات جللا کلچ روخانشی وما خلق قد ذکر والانسا ما پماند من که اغا ذات چه پیدا کری دی نارینه نا او زنانه اغا اللہ چه نارینه نا او زنانه پیدا کری دی این نسعی کن لشتا جواب قسم داری یقیناً عمل سخامخا مختلف ده کوشش سخامخا مختلف ده استفریقا فا اما من اعتوا و تقا هر چیغ سوگ ده اعتوا چیغ مالور کسخای اکرا و تقاو زانی بچ کده اللہ ده مناحیونا و سوات ده تبیل خسنا او تصدیقی او که پا غیسته و رش جنت ده یا تصدیقی او که دا غیسته چې چی یا بالخسنا دغه سبد لی چې الله ورته بدل راکړي فاس د یې روغلی سرراه زر دی چې پااسه ببوزو منګه غل را لره اسانطرب ته اننی دنیا کې به تن ک اسهسان او د بنیې کوې نو جات ته به وورسیما من به خلار چې غسو دی چې بخلیو کوغ نه ځانېوي پرواکه د خیرت نه یاد د سواب نه وقد د بهخصسنا نه او ننسپ د درروغیو کتهته فسانو یې روغو للو اوسرا نونظر د چې پاسانه بو او و مندلهرسستته سه امادنې کوې په ضېبو ته دوکونه کاره سا ش بکې کوپر بکې بات ب کې چېڅزا در جهنم بیا میلا شيلو وما ی غنیان هم مالو او پیدا به نهور ک دته د دمال ایزاد لرد دهته کله چې د ور غړي انې حالاک شي ان علینال هو دا ن په منخه مخه بول د دایتدي په او نال آخررت تهول اوله لا او یچ منږ د پاارهخام خیرت و دنیا دواردی دواردی و اختیشی منگ نکنه فان زر تو کم نارند کل زوا بس یرو مز تاسو داغی ورلمبی و همکینا لا یس لاحا ایلا الاشقا چنب در نکی گی غیت مگر بد بخ بخ اللذی اغای است کذب و تولا چنیس با تکڑی دید قرآن و مخیر و لیو دو قرآن واسا یو جنب و حل ادخا, حل ادخا, حل ادخا او زردی چپ درد بشید دیو ورناغ دیر پریزگار اللذی اغای اتی <سلام> چه <چوار> ورکی خفل <سلام> مال یا تزکا چه زان فاکی و مال احد ایندهو ان من نیمت ایندهو جزا نشت ده یوتن فتبانی ایندهو مان علیه پدی سری بانی سه بدلا چه داغی سه احسان چه داغی بدلا ورکا ولیشی اینی چاله چه زکا او خیرات صدقه ورکی سه کاری خوله نده کرد سه احسانی پی نشت چه غوله بدلا خلاصی ده چه ده پارا اللب تیغا وجه ربه الالا لیکن پررکې د پاه د را له ټولو د ضامنتیا د رپل چې اوچات زیاد دی دله ضا د پارې لګې والله سووفه او زرد دی چې دی به خوشحاله چې د دیسپل عمل نه چېلی الله عمل دی ګونه الله وې په خوشحاله شي مکې تا تمما یو معه کړی وکتتن نه ره شوي مادر طویلی و کلو شیعن حال کن ایلا و چها حال تخویو مشهور ماناو چه هر شیع بحلاک شی مگر زاد در لاب باقی او دویم مانا هر یو شیع حلاکی دون که ده مگر حق عمل نه حلاکی گی چه کم در لاب رزاد پارشوی یاد شو مانا چه کم عمل تار اللاب پارو که در لاب پاک پر ایش توولی که تی مزبادا و آو تی مخراب آنو دا نه خرابی گی دکنه بیگی، نسخا کی گی دا با محفوظ پروتی بلکل روغ رمت تا تبدی بدل, بدل ملاوی نو عمل که د الله دا پارے کونو ولی سوفا چې د داللہ رزا که نو اللہ بیحتا خود رزا که بسم الله الرحمن الرحیم والزوحا واللیل ازا سجا سورت الزوحا مکی سورت دے نزول کی یو لسن پس دا سورت الفجر ننازل دے <كلم> او ترتیب د سوراتونو کې 93 پس چرېنو د لیل اللیل نازل ده ربته د ما سبقه سره ادا په مخ کې سورۃ کې تسلی او تا په دې کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم تا مخ کې بشارت مومنان تا په دې کې تسلی د نبی علیہ السلام تا یا مخ کې شواهدونو دلته هم شواهد داود سورۃ تا تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم تا وزیره ده خلاصہ در سورت سورت په دې سورت کې دو شواهد په تسلی باندې نبی عليه السلام ته پزيري باندې او بیا زیره او بیا د نبی عليه السلام فخوانی درې حالات چپاغي باندې رستني درې حالات هغه تپري کړي امتیازات د سورات سورات سورات ممتاز ده په حقوقو د یتیم سورات ممتاز ده په ذکر د سائل د دین او سورات ممتاز ده په احوال سابقو سابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ځاینا دوه لسم باب شروع کړي او دا اشری باب ده دا تر اخر د قران پوری په دې تقریبا دوه دوي سوراتونه پدې کې په مقصد صحیح مقاصد به ذکر کوي رسالت صدقۃ القرآن ایمان بالآخرت او توحید د الله او پدې چې کم شبهات کیږي نو داغې به جوابونه کوي او سره ور سره په تزهید او ترغیب به الی الاخرت وضحا واللیل اذا سجى وضحا واللیل اذا سجى دوایت کی رازین، رازی رازی رازی رازی یو سور از جبریل علیه سلام نورا دلی، یو قول داری، نبی علیه سلام نتپوسو شو، چه منگتا در روح حقیقت تو وایا، منتدا صحاب القحف واقع بیان کا، منتدا ذلقرنین واقع بیان کا، وی سبار آشی جواب بدل ملاوشی، انشاءاللہ تیرشو، اتل سور از وحی بندوان، اتل سر از بعد پاک وہی راولې غوا او قانون راولې غا چې و هي ځکه بندوچ ان شاء الله دي نو ویلي ولا تقولن علی شی انی فاعل ذالک غدا الا ایشا الله چې وکړ کینو مخه ته ان شاء الله وایا نبی علیہ السلام تبکا پیراون لگیا ہوئی بس دوسرا تدن آغا خفل رخفل نعوذ باللہ امرگره تی خپشوئے دی او نرازی واللہ تی خپشوئے دی الله دا صورت بطور تسلی راولی گو یا بخاری کی روایت رازی نبی علیہ السلام بیمار شو تب پیرا لہ سوش پی او رازی نبی علیہ السلام فروتو نوچه نبی علیہ السلام فروتو نو ندابولا حب لعین خزر علا دا په چاچی وکنا مدار عالم او نبی علیہ الصلات والسلام تو یا محمد ما ارى شيطان الا قد ترككا زما په خیال غستا شیطان ته پرې شي وغد ل نور ناراضی جبرئیل یادو نو نبی علیہ السلام پریشان او الله د ایتونه راولې گل وذحا واللیل اذا سجى <تصفح> و الزخا شاید ساخ و اللیلی او شاید تشفا ایزا سجا کلچ دارا خورشی شیار کی ما و دعک ربو که و ما قلا, قلا نده رخصت کده تالر این نده پری خود تالر رب ساخ و ما قلا و نیدر سره دشمنی کده ده نیدر سره پوغس کده ده الله اللہ دو شواهد پتی زکر کلل چنر پریخی او نیر سره دشمنی کڑی دا دو گواہان پکاری کاری اللہ دو شهادتو نزی کر کل مناسبت پا ما قسم او مقسم بیهی که داده ور وضو خاول لیلی ازا سجا نطول او رز رنائی او نطول پیما نطول امر رنگانی او نطول امر تیری کله چه دی نو او کله یا رړه کې سپله پیدا دا په یاره کې سپله پیدا دا نبی نهبر ټولو موه راي او نهبر ټولو م بندیږ راتللو کې ځان له پیدا ده او په بندیددو کې ځان ل <سؤال> پیدا دا دو کسه پیدا و دا خو پریشانانی وه که نه نو کې پیدا وا او که نه که نه دا خلکو تماملومه شو چې دا نبی د ځان نه جوابونه نه کوئ د د قانیت کاره شو چې ترسوو ن راغې ت جواب او د کي ځان له پیریږي و دخواه و لیلی ازا سجا جا شاید ده صافت شاید ده شپکل چی تیار کی ما و دوکا نده پریخی تال رب و کربستا و ما تلا او نیده سر دشمنی کڑی دا ولل آخیرت و خیر لکمین ال اولا خام خاخیرت چی ده ورده تا ده پار ده دنیا نا دنیا ده تکلیپون و زیده و غبه ده مزوزی خدا ده نبی ده پار و مومن ده پار ورده, ورده والله سو په یو توی طررب و کفه تروار زر دی چې درب کېته طرب ته دطببه خوشاله شي ی توی طرب مشي به در کې یو مفول خوقا د کار د دوی مفول محضوب دی او واغې نه دکرکې داوللی او لما وي اشاره د تعیم ته چې کوم شبانې څ خوشاله کې ستار زکه مفہوم ذکر نکته خاص یو شی نه یادي زردي چې در کوي بتاتس تارا بارا جسس تھا خو سين فتر زوان تو خوشاله شي تفسیر خازل لیکلی دي و چې دا آیت کله راغی ولا سوف یوتیک ربک فتر زوان نو نبی علیہ السلام په جڑا شو وی جړه نوید آغی وقتا پورې زن را زاکیگا ما تر سو پوری چیزا ما یو امتیم په جہنم کی پاتې نئی تول اللہ دا جہنم نو باسی نبی علیہ السلام پریشانو الله ورطوی جبریل راولے گا او ورطوی چې اے پیغمبر علیہ السلام اِن نا سنو رزوی کا فی کا والا نسو او کا ما خفا کیگا منگ بتا استاد و مطبارا کی خوشا لگو او مونږ با خطو خطو. خطو. انا سنرزيک فی امتهکا انا سنرزيک فی امتهکا ولا نسوکا منګ به تاسو مت په بارک رضا کو او منګ به تا کو نبی رسول الله دې umat د پاره الله ته ډیر جړلی چې الله زما umat ته خیر کړي د قیامت کو ورځې هر نبی چې وایي نفسي نفسي هر انسان بچي وایي نفسي نفسي او نبی رسول الله به umat چې وایي اللہ زما او خیر کر اللہ زما او مت خیر کر دو مرا پسپل مت مےلو ولا سوف یوتی کر ربک فطر رضوا اللہ تخپل نبی کا او نبی امت معاف کا اللہ دے محتول معاف کی وَلَسَوْفَ يَعْتُوِيْكَ رَبُّوْكَ فَتَرَوْزَوَانْ زرده چې درب کی تا تستارب دیر نعمت تونانو تبا خوشحالشی علم یجد کا یتیمن فآوا داوس اغا حالات سابقا دو نبی علیہ السلام او پاغیبان دری حالات رستنی اغا تبری کئی Alam yajid ka yateeman faawa ay no mundale talar Allah yateem faawa no talay ze dar ka orke maashum yateem pat shwe Nabi re salam pal pal no ulidale to palar da pedaish na rusto de no palar da wapaad ورخه ما شورو چوبوره وپاتوا د نیکه خوشالینه ولیدلې اغم ته وپات شو دا دنیا ټول د پرېښانو زيره کو ګوره تمرا د دوالو سردار سرداب او ټول پیغامونو غمونو او په تکلیفونو تکلیفونو لم يجدك يتيماً, يتيما فآوى, فأوى الام يجدك يتيما فآوى فا اي نو منذل تعالى الله يتيم فآوى فا نو زيد ك تعالى ر تر سرا ابو طالب لو يك نبي السلام اخر کے اواغ اتر غم دنیا نبی ایمان اللہ نبی السلام دل پریشان ہو طول مرے زما خدمت کو ایمان راہ نوڑ ووجدك ذوالن او مندل منځله وتعال الله زوالان د زوال علت ډیرې معنا ګانې دلته د زوال علت سمانا زوالان معنا محبت ته ونکي انکل فیذ وللک القدیم نو نبی علیہ السلام د دین سره ډیرې مینا وه نو الله اور ته دین لارې او خدلې یا وجدک زوالان ف حدا مندل او تالر اللہ زوال لن روک شوی فہدانو لاررق سمکرا یا زوال لن لا یزل ربي ولا ینسا زمار رب نغافل کی نمانا تغاپل وی تا تا پتا نوا چې تاثر با اللہ سکی اللہ در تا هدایت وغود و پایی تین کری یا ووجد که زوال لن زوال لن نموراد ای رعون که دا انشاءاللہ انشاءاللہ در نیرون و قانون در تا وغود یا ووجد که زوال لن پا هدا مندل و تالرا پا یو کې گمراکی په هدایت مانی مضبوط کڑے وی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فا فَأَغْنَا او مندلِ او تالر عائلًا غریب فَأَغْنَا فا دلتم دو مانا گانگی یو دو مال نه غریب وی انو تے مالدار کرے په مال دا خدیجت القبراء رضوی اللہ عنها او غنائی میں دل حلال قلپاگی مالدار کرے یا عائلن غریب وی دلائلو نا دین در تا خو دلایل دلائل در تنو معلوم نو وحی راولے گا لاؤ پا دلائلویں موڑ کرے قرآن در تر راولے گو او اس بات سکے فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرُ یتیموالے دے نو یتیم تبا غوصا نکے فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرُ ہر چی یتیم دے اتبا نو غوصا کیگی یتیم که ده دین دے نو آغا تبا او که یتیم ده پلار دے آغا تبا مغسا نکے یتیم صرف بے احسان سکے و ام سائل فلاتن هر هر چی سائل دے ده دین سائل دے ده مال سائل دے غریب دے اتالا راغے اغا مراتا زکر غریبی دی لدلی ده چی سمبر اگران دا اغا سر احسانو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 هر دا دریم امر هر چ نعمت در اف سارے پس هغه ځاغي اظهارو وکا او هغه بیان کړه چې الله زربانه کوم نعمت خړی نو اغستکارا ک او لوی نعمت هغه قران دی لوی نعمت هغه دا الله دین دی چې دا زلدا درک نو دابا نپټه دابا خلق توای دابا ښکارا ک د نبی لپاره لوی نعمت نبوتو ده دی اظهار وکړه نو درې حالت د نبی علی السلام رستنی د تفریق په دری حالاتو مخکنو باندې بسم الله الرحمن الرحیم لم نشرح لك صدرك ووسعنا عنك وذرك سوره انشراح مکی کی سورته په نزول کې دولسم پس د سورته الزحانا او ترتیب د سورته نو کې سلور نوې پس د سورته زحانا ربت دما سبقه سره داري په مخي صورت کې تسلي و نبي عليه السلام تا دلته تسلي نبي عليه السلام او مؤمنانو دواړو تا يا مخي دغه اعتراضات او په دغه بل اعتراض او دغه جواب یا مخي صورت کې دغه حالات د نبي دلته انعامات په نبي عليه السلام دعوتو صورت تا تسلی د نبی علی السلام او مومنان ته امتیازات د سورات سورات ممتاز د د نورو سوراتونو نه پر ذکر د انشراح الصدر د نبی علی السلام چدا نعمت ته الله کړه سورات ممتاز د پر ذکر د رفع الذکر چې د نبی ذکر الله او چت او سورات ممتاز د پت برغیب ال تطاعات جدا الله تابیدارې کی ځان سړې کا علم نشرح لک سواد را کا اې ان دا پرانشتې موږ ستاده طارستا سینا علم نشرح لک سواد را کا دا د الله دې لوی نعمت چې الله دا چا سینې دن ته کلاو کی موسا علیہ السلام زکه ویلو رب اشرح لي صدري رب ا زم سینہ کلاو قدین تا زکه چې سینہ څنګه دین دین خدمت سوقني شي کوله او د دی عالمي داری چې رچا سینہ الله پاک کلاو کی اتجا فی اندرل دنیا نه بیا د دوکه د کور نزان دړي تکي والینابت الی دارل خلود او انابت پاکی پیداشی دا مشکری کور چې اخیرت دیغی طرف وال ایتیداد دونی الموت قبل النزول دا مرگ د پارا د مرگ دا راتو نا مخ کی مخ تیاری شروح کی. دا دا سینی دا کلاوی دو او چې دا پاکی نئی نوکاسی سینی یو دریپ دریپ گز اپلندن و سبب دیو. اگه اصل مقصد پاکی نشتاشت. alam nashraha laka sadrak ayna da pranisya mungsta sina ch masaib agha bardashke o tangi gina sumra che masaib razi dumra insan انسان bi akhwan war kay dewi mala ba paday allah jar ra kay wa wazawna an kawizra zaraj aw lare kade de mungstan asta ghoja bojh بوج نهراتغ خلاف پهې اولاک تاروونه یا بوج نهرات را هغه بوج د نهب چې دا چې تول ډې روی زی مواری د او ډې کار دی الله نبی تاسان کړولو یا هغه افغان د ضررو الذي ان غذا رک هغه چې ما چاوللیستاشا که دا بوج پار راغلی خومونږ د تاسان کا۔ و رفعنا لك كرا... او چتکړې دې موږ د بلې نام و رفعنا لك كرا... د نبی عليه السلام ذکر دومره اوچت دی چې د الله رستو په دې جهان کې دویم نمبر سوق دی هغه د رسول الله صلی الله علیه و سلم او چې کمځه کې دا الله تذکیرا کوي او پسې دچا تذکیرا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن چې کله اذان کوي پینځتې مدې باندې ځدو پاره نو د دې چې وایي اشهد الله اله الا الله دوازلال نو ورپسې دوازل وایي اشهد ان محمد رسول الله اقامت والا 50 ایم اقامت کړي چې دوازه لوي اشهد الله اله الا الله دوازه لور پسوي او ان محمد رسول الله د نبی عليه السلام نوم ور پس یادای کلمه وی لا اله الا الله نور پس محمد رسول الله یو سره په مسکی لګیارې تشہد باندې کیناسره نو کدی یو خو دا الله وحدانیت <متحدث> باندې شهادت دی اشهدو الله الہ الا الله نو ور پسه ډایرک کوي وا ان محمدن عبدو هو رسوله یو سړی د جممی خودبوي په مبربانې چې د الله نو یاد کې نو اور پسې رسول رسور اللهنو میادی دنی کا خودبوي نو چې د الله نهاد میاد اور پسې د رسور الله نو میادی خو مړه چې چرته نو اول الله اور پسې د الله رسی نبی نوم الله وچت کو رففه نه لکته ذ کک ک او هر طرف تهته خلک په نوبییر سلام درود وئ داد د نوبییر سلام غزی که الله دنیا کی اوچت کړی دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَعَظَّتْ کړه دې موږ ستاره فار ذکر حدیث کے راضی یذ ذکرت و ذکر تمایا کله چې زې یادېږم الله وې نو کما سره یادېګنو بستې کنه فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اُسْتَسْلِدا یقینی دا چې تکلیب به حالات برازی ح کې لپ تګ نه دا تکلی الله حت ی والله به سایا را ولی په نه معلو سري سررا مع په مع د پ یقین پس دا تکلیپنا ساتییا یقین پس د تکلیفنا ساتییا ده دا دای مقرر کو ل تاقی کې دو چې کارته تکلی نه بعد الله ربول لزه چېنو سانتیا را ولی او دا نور الانوار کتا سو ویلو غور دل تک العسر العسر وارثی معرفیلی او يسرن یسرن سشری دا نکریری او دا, دا, دا قیددا معرفت دوباره معرفت را معات شی عینی اولای او نکریری دوباره نکریرا را مراد شی را معات شی نو غیری او انت غشیر تا ویلو اذا شدد بك البلوى في علم نشرح شرح اذا تدد به قلب الوا ففکر فی علم نشرح فعسرون بین یسرین ایزا فکر تهو فراح کل چه تابانی مصیبتو ندیر شی نو پریشانه که گمه صورتین شراح که سو چوکا پدیکی دو فعسرون بین یسرین یو عسر د دو یسرینو پمینسکی دو دو سانو پمینسکی یو تکلیب ده چه تکلیب رازینو داغین مخ کی نو چې تکلیف راشینو نو غي نارسته به بیا الله اسانی راولي نو کیو تکلیف راځي نو دوا کرته به الله اسانی راولي نو په دې خوشاله شه چې ټول مربه تکلیف نه یو سربم الله راولي ف انما العسری یسر انما العسری یسر فیضا فرق طفان سواب کل چی تا پاریخ شید جیحاد نا نو زان ستڑه که عبادت کی اللہ تا یا کل چی تا پاریخ شید بیان نا نو زان ستڑه که پا عبادت کی لانه چی غالی ممبر تا غشالے. او بیاروس تا عبادت نکی نا. نا دا دعوت سرا سرا عبادت هم کوا دعوان هم کوا اللہ تا جڑا و پریاد کوا یا فایضا فارغ تا کله چې ته فارغ شه د فرض مانځنه فن څوب نوزان سره کا په نوا پهلو کې یا اذان سره کا په دعا کې بازی وګورکان فارغ تا امن الصلات نو ته تحریف هم کا وکنه من الصلات المکتوبه چه در پر از منزن پاریخ شی نو زن ستره که پا دعا نو دین خود در پر از منزن بعد دعا صحابی تشوا نو در سونت و نباد او دیوی چه تر سونت و نباریخ شی نو بیا زن دعا که ستره که او دا فرخته او فنساب دو واحد سی غیری که در جمعی نو دل جمع رکم زیر نراله نو زن لدعا خود هر وقتی که وقت پا جمع بانی خبره ده زان له دعا کې هیڅ شک نشته چې هر ټیم جایز دا او پجامې چې کوم ځای کې نه ثابت او غزه کې کینې ګناه ده لکه تراویح سل رکعات په پجامې کې پرث په پجامې کې نه دا سنت ولې زانل کې په پجامو وکړ کنه دا ځکه ځان لکه چې په جمع, جمع, <سؤال> کم جمع ثابت نه دي چې کوم شی په جمع نه ثابت نو په جمع نه نو دعا په جمع نه ده ثابت اسه ولته ضروغ دلایل م جوړاوه ناغم په جمع م کوي ار یو ځان لغواړي چې سونه غوښتي شي لا الى ربك فرغ ابو خپل رب امينه کوا او باز ولته بیا دا پرتوګونه جوړه جو التزام او التزام التزام نور تورې کې سپيني چې تا خلکو ته وې دع دا دعا نه مانی خدا غستاغه نه مانی کنه دا التزام چې تا په ځان دومره لازم اکړې دا چې 스타 مخالف پیغوې دا نہ من خداګه تنظیم وکړن تنظیم خوده تا نه تا کتاب واستابګه پړې وتا کې چا چولې په میراب کې بي تړلې خداګه توي چتا میراب نه پرې دی په کې ناش لښته یعنی چې څنګه پر زو میراب نه پرې دي تر سو چتا دعا نه کړو نه په سنت دی میراب کې نه کړې نو داګه التزام نه شو نو چې وې نه کې نو مختديان وي استاد خو دعا و نه کړه نو التزام نور په کاې ی نپریل او وزل ې امم نه ول نه کېقطتو س سپنی ځان لګورېوج خبره بسم الله الرحمن الرحیم الررحم وتیې وځتونطورېسیلی صورت مکی صورتت دی په نظول کې اتتم پس دو صورتې بروجنا او ترتیب د سرتونونه کې پچان میں د پس دو صورتې انشراحنا رابط داې په مخکې صورتت کے اثبات در سالتو او تسللی و نبی د اسلام سا کې اثبات د توحید چه دا مقصد ده در رسالت یا مخی ویلی و فیضا فراختا فان سواب بده که تشجید پا تولیغ بانده دعوه دا سورت اثباد توحید پا دری قسم دلائلو او تشجید ورخی علی تبلیغ خلاصه دا صورت سورت بده سورت که دری قسم دلائل عقلی نقلی او وحی بیا تخویب منکرین و توزیر مومنانو تا او پاخر که بیا دعوار امتیازات و سورات سورات ممتاز ده په ذکر د انعامات مخصوصه او سورات ممتاز ده په دچ حاکمیت د یو الله ده او سورات ممتاز ده په دچ چې دک الله و ما انسان په ښهسته شکل کې پیدا کړی ده وتینی و الزیتونی و تورسینی و هاذا البلد و الزیتون دومانګانې کو یو مراد تی نه د اشیا دي نو وتینه شاهد او زیتون او شاهد خونا او تورس نی نو شاهد غرد کوي تور او هاذ البلد الامين او شاهد دا خرد امن والا جواب قسم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم په تخفسره پیدا کړې د مونږ انسان په خېستې شکل کې په خېستې جوړه کې نو څه مطلب دا په دې ګواري چې انسان خېستې انزر تو ګورا د انزر پاڼه پیدا مڼه ده هغه پ پیدا منله من پیدا من من تر چې لګو پیدا منې من تو وای تیم ساانی چې تا ک سونه پیداو تا سونه پیدا خلکوته وره سو. زیتون تو وګورا لرګې څومره قیمتي دي خو نه تیری څومره قیمتي دي تو هغه چې تاسو پیدا خلک لور کړه تا نه همړه د لرګیو خښونه تور سینین هغه غر ته وګورا چې وچ غاره دی او د شنو ونو ډک دی په یوه کښنی زرغون دي او ستا په سینې کې قرآن زرغون نشو ستا په سینې کې دین زرغون نشو ته همړه دایي غر نه کلاچې مکی تو وګورا چې په یوه کښ په راز الله عبادت امن پکې الله را اوسته دي او تچ دین او قران والو علماء نو ورکه نو تا نه خداغا زمکه هم خدا نو دا یو قسم زوره نه دا او یا ذکر د مکان دی او مراد تی نه مکین دی تین دینه مراد دینزر دینه مراد هغه مقام د وحید ابراهيم عليه السلام اغازه کې انزران دی نو مراد ته نه اب صاحب دا غی د ابراهیم علی السلامو مړ ابراهیم علی السلام ته وګورا دا الله خلیل دی او وګورا دا الله ديني بیاناو بادشاہ خلافو لارې خلافو قوم خلافو ټول دنیاي خلافه او څومره تکلیفونه برداشت کړی دی ورستښه نه دی تاسو مر قربانې زیند پاره ورکړل تخپل لگا و خیال زیتون, زیتون نا مراد مقام د وحید موسی علیہ سلام اوه کانان دیو وګوره موسی سلام السلام فرعون ته بیان بنی اسرائیل ته بیان د فرعون په تکلیفونو د بنی اسرائیل په تکلیفونو خو مساله په ټکر نه او پرې هو نه او, او تور سینین م ضتون نه مادې مقام د ایثال سلام سلام چګوره ایثال سلام د ځګونه بیان بیا د توهید شروعو کړی تر سمان سرپور تکدو پورې او بیا چې راکووشو بیا بیاله دیې ب نو او تالوو بیانو نهکر نه او تووری سینیل مقام د وه د مثال سلام سلام وګوره مثال سلام سر اوونیان به اسرائیل تولو ته بیان کوي او داغې تولو نه تقالالیب برداش کوې کوي ستا سومره تکیب برداش کو حاضلقالیل امیر نہ مقام دو وحید نبی علیہ السلام دے مکہ ال تر رسول اللہ تو وحی کی دا اغه صبر تکلیف نہ برداشت کړي نو امتی تاسو وکړل د سورب خریس کې وې صاحب نہ مانی تم ځا کې لوګو نه جذبه پیدا کړل لقد خلقنا الانسان فتح کی سره پیدا کړې دمن انسان پخېستا شکل کې پخېستا جوړه کې انسان پټول مخلوق کې الله خپل جوړ کړی دی مدہ سراج الملیر لیکلی نور علماوم لیکلری یو آر یو کا سرشو دی عیسی ابن یوسف الهاشمی خپل خزه سره ډیر امینه واه کی ورځ خزه تویی کته د سوال سم اس خو خپل نه په ما بتلاق پدری طلاقو ساره بادشاہ لراغ او هغه ته چې ما خدا سيوي دي منصور بادشاہ سره یارانا دوستانا وا هغه ته وی وسمال رضي سهل راو باسا هغه دا خود مليانو کار دی علما بر او وړو چاري سو وي علماي راجا مکل اغين تقوس نو هر عالم ور توي دا طلاق رزق خزکه لسمه پہشانا کی دي شي یو عالم غار تناست خاموش توی توي ټوم پکې سووایا کنه دا حنفي عالمو هغه ویرا دا ټول په یو خوادینو زوبسوې وي نو نسخ هوایا وې زماره اید د ټولنا بدله دا وې سوېته وې زماره اید د زم چې دا طلاق نه دا وَيَخْلُقُكَ اللَّهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَالِقًا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ الله وي چمے انسان پخست شکل او جوڑہ کے پیدا کرے دس قومے پبارہ کہ اللہ دا قسم نہ دے کولے دس قومے ن انسان خستے زکا اللہ وي ماخے استہ جوڑ کرے وي زویم صدا خز تلاق او د 10000 قومے بالکل خسترا اغا عالم اغا حنفیو بادشاہ تو استہ دا خبر سیدا وغنور تو اس واسہ بے څ سره دلیل ستو تا سره دلیل نشته انسان الله فیصله جوړ کرے ردا ار سنه فیصله ده ثم راددناه اسفل سافلين خو کاش چې ځان خو په جندلوي کنه کله ای انسان خپل ځان نه پیجن نو ذلیل شي کنه د ااشهپ مفلوخاتو خوځانې نه پېژدونو ذریله شي سمهره دد نه هو بیاوه پس کړړی دمونې د ل را لره کنی وا پس بې کو سپله ساافین لاندې د لادونونه ذلهلهلهلی نه ونو مګر اغ کسان به لر نه بچ بچي چې کومو خلکو ایمان را وړی دی وه املو فالې خات عملونې کړي دی نږ فله هو اجرو نهجرون په غې د اجر غیررو ممیه. چې نه به شي بندی اننیبي انتها فما یو قذب کا پهسته ش دی چې د روژن کوې درژې ک تعاله انسانهدو پسته د بیا نه بدین په قیامد یامت علی الله هوه کمیله کمین نه د الله تعاللهله واه پصلله کوون کې د پصللی کوون کونا کونا حی کې راځی چېڅو داې طلو لګنا نه آخر کې دی بالا واه پنا و نه الله ظاللی من هدین بېشکه زمونږ نه پراب قصه مې چې زمونږ را دار چانه غواره پیسې لا کاون کړي او مونږ په دې باندې د غواحانو نام بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق خلق سوره العلق اعلی کی سوره ده په نزول دا اوله نه چپران ده چې قرآن دین امرکه بل صورت نہ او او دا په ترتیب د سوراتونو کې خو اول له او یا نزول کې اول له په ترتیب د سوراتونو کې 99 شپږ نه وي او دا د ترتیب کې پخ د سورته 3 او نزول کې خو اول نه د امرکه بل صورت ستنه ربت د ما سبق سره داري مخک مساله د توحید بیان شوا په دې صورت کې تیزی ورکه د قران فلستو ځکه چې دلته د قران د توحید مسله زده کیږي یا مخک کی معنا و د توحید نه نو په دې کې دلایل یا مخک صورت کې هغه خلق له زور نه وا شي غیر د توحید نه معنا کولا ا پمخ کی صورت کې ما ذکر د دلایل شو شوه د توحید نو پدی صورت کې زور نه د آغې خلقو لچره توحید نه معنا یا مخ کی صورت کې پاخر پا کې صدقت او نو پدی صورت کې مسداقات د قران دی داوده صورت ترغیب د لاخرات القران خلاصه د <دو> صورت <تصفيق> په دی کول ترغب د خوآ تهته او زور نه خلق هغې خلکوته چې غ توید نه خلک مننی کوي بیا ته هوی په خوروي او تسللی نهویل سلام ته امتیاز د صورت منتاز دی په ترغبات تو إلىقرآن او صورت منتاز د قبائح و د معینو د خوآران او صورتت منتاز دی په بیان د مقاص د اربو فرسالله الكتاب کتاب او تهید ویمان بالآخرت آخرتو. نبی علیہ السلام اول کی حب با الیه الخلا نبی علیہ السلام تبا زان لوال مخبوب نبوت اللہ ورکو نو اول اکی دا سوا چھے اغباد خلقو نزان لخوشا لاؤ تکا خلقو کی کل شرکیاتو نارواؤ نبی علیہ السلام با برداش نشو خطبو نبی علیہ السلام بلال غار حرا تھا غار حرا داغ غار, دا غار دے چھکم غار کے نبی علیہ السلام سے اول وحی را غلی وا او پاگے کے نبی علیہ السلام تے ملت ابراہیمی باندھی تے ابراہیم علیہ السلام تے طریقہ زان ل کو پاگے غار کے بناس تو زان ل او دا 1.5 گرانکار دے چھ شفور اسڑے 56 سال بیان کی اوسم چې د هلته ځم شووک یواازش کوی او نبی ل سلام په کې یواې به او غار څوخ پس یو ګته و راغې بی را بیا نبی ل سلام هلته وته او جبریله ل سلام اوله راغېځان سره خوراک ړ چا پخلا شو بیا به راغې بیا به نبی ل سلام و زیونی وی والله مامالله داسې زور راغ دا را دا. او ما تو چې اقر ما اوته مع نهبیقاار نه ځ د ستون ما سبق نه دی ویل نو سنګه لو. وېمالې زور راکه خدوم را زور راکې چې داغه نه ما ته درد ورسه بیا یې پره پدامه بیا را توې اقرا بیا ورته ما وی ما انا بقارئین بیا بيأ را بیا اونې ولې ما خزور ما ته چې اقرا ما وته ما انا بقارئین اخر فدریم زلغه وی چې اقرا بسم ربک الذی خلق دا پنځه آیاتونه رسوره علق اول نازل شو او چدارال نو نبی علیہ الصلات والسلام را روان شکر تراغي ویری حضرت خدیجه کلبرا رضی الله عنها یو بیبی واغه وخت د ام د الله راز د وخیاره بیبی ول پنیکا کرا واستو اولنی بیبی وا د سخت او د تکلیفونو زمانہ وا چې قبل چک د تسلۍ نهي چې تا هو له تسلۍ ورکی کنه نو <Nu> حضرت خدیجه ورتوي نبي عليه السلام وئي لقد خشيت على نفسي زپزان و يره دبا خدیجه ورتوي كلا لا يخزي الله عبادا چارم داسه نذا الله بتا چارم نصورئي تسلي و د نویل علیہ السلام هغه صفاتونه وګد حدیث ته بخاری کې حال چې ان کلا تصل الرحمه وتحمل على نوائب الحق دا وګد صفاتونه السلام وی چې ته خدمت راخسړې نو تابانه په الله تعالی تکلیف راولي بیا زنانه وا وې زپه ورازا ورقي بن وفلبلار شو ورقي بن دا د حضرت خديجه د ترزوي کېده ډیرو خيارو دا يهوديت اوريده ليو د ول مشرکو بیاغي تاورات به کته او پاغي کې به ډير ماهر نو د هغه لبه ته مشر سره اغتوی چې اسمع بن ابن اخی د دروازه خبره دی واور چې نبی علیہ السلام ته ټوله کیسه وکړه افوا شو خیار یار نبی علیہ السلام سوې وو هاذ الناموس الذی کنزل علی موسی ته خو هغه فرښتار چه که موسیٰ علیه سلام پانی بی وحی راولا ناخو تا دا جبریل را غلی دی وحی راولی دا تانا باللہ نبی و پیغمبر جوڑی خوی و اپسو سی او که اسویلی او که وی زبو دائم, دائم او کاش چیز آغا وقتی مضبوط و ازوان وی چه کلت دی خلک او ماستا امداد کڑا وی نبی علیہ السلام حیران دے،, دے. دے. ولی سچال دے چی مابو باسی، او مخرجی او ہم، ولی دیبا گینی ما دا کلی نو باسی. باسی. باسی, باسی, باسی، آغاو پا دا مسئلی چې چا وی، آغا سره چا خیر نه کڑے، خل کو یستے رے، غرب کو شڑلے رے، و جلے رے، خود تا با داغی وقت که ما، زکر زدو ایپے ما، کمزورے ما، زته ګړې نوما بسستا داته ورهقب بیا وفاات شو شو او بیا سوخت وی بدهوه او چې وه را لاغ تقاللیو بیا نبی علیہ السلام سلام تووي او مخررج هم ماو باسی اول باسي اوول کې داتونه راغلی دا پځه اتونونه اطررا ب اسم را بیک خلله خل وال بسم ربک الذی پیمداد دنم درب سغه ذات خلقه دا مفعوقه پیدا کړه داغه په امداد ایلو لا بسټه امداد کئ خلق الانسان من علق پیدا کړه د انسان دان دوی نه جم شوینه دا یو ساز کېونه پیدا کړه اقرا واربکل اکرم دا اقرا, اقرا دوبار را اور دا او علماؤی دا زکا اول کی اقراع ذکر و دوباره راگه تاکیدن یا دا اول اقراعنا دا مراد داده قرآن لولا اور پسیتکی دا اثبات دا خالقیت کی بسم ربک اللذی خلق آل تا حکمو د قراعات دا پار د اثبات دا خالقیت کی نو دوباره بیاوی اقرا و ربک الاکرم حکم دې په قرائات په دپار د اسباد د اکرمیت چاله بدل عزت درکې قران مفرد کی عزت غاری قران سره تعلق جوړ کا الله دې من کی اقرا و ربک الاکرم کی خپل عزتمنګي رې عزتمنګي نته به عزتمنګي زمونږه غايت خبروري دي کنه اې طرح وربو کل اکرم لولا قران ربستا اغه عزتمن دي واغه به تا ل عزت یا اولما اول کې اقرار اشاره دا د شموالی زیندہ گئی تا ما شموالی نا قرآن وایا دویم اترا تر مرگ بیوائی گوڑاوالی کی با قرآن وایا اس ناست چا قرآن پری دی قرآن بس دی قرآن بس یا اول مطلق دی تا دی قرآن لولا لی تبلیغ خلقو تے ورا سوا زان لولا او نور خلقو تے ملولا یا دا اول عام دے او دویم پیش فلاد دے اسی ملولا و پا منزکی ملولا سمرا خوندیوکا مسلمانانو پا کې کی خلاص خلاس کا. تراو کې قران اولس خارج وسلات ول درس قران کې ناس کې او د شپې په تراو کې ولاره قران لولا با د مانزه نه ملو لا او په مانزه اقرا و ربک الاکرم لولا قران رښتا دی عزت مان الذی علّم بالقلم آغاز چې خودنه کړې د په قلم باندې علّم الانسان ما لم یعلم خودنه کړې د انسان ته دا هیڅ چې انسان اورب نه نه کویږي دا 15 آیاتونه ول راغلیو کلا انل انسان لا یطغ یقینا خام خاص سرکا شر ار راہ استغنا ژوینی دیکھ پلزان بے پروا دی ومانه چزار سیمه دا کا پیر انسان یاد ای ان ال ربک رجع یقنا است رب تدی واپس کدل الله تب واپس کگی تعجب ولیک او تا تکبر ولیک اریت الذی ینھا قرئت الذي <سؤال> ينها اس بده کې استبهام دي لې تعجب ايته ليده لري سړي لرا چې منې اي عبدان بنددا الله اذا سو الله کې مونشي ارئته ايته اياته سوشکړه دي ان كان على الهدى ابو جهل لعينه ام ابو لهب لهب علماوي دې راغې نبي عليه صلوات و سلام په منځ باندې ولاړو او د ویل چې د نبی له سلام ته تکلیف ورسومل ډیر هغه او نبی سلام ته شو نو بس پد تعالی سنتا سو خوځی او قشار روان دی تک پد تعالی سن سو شه رزان د پکای چا وتوی د اسو دا چنده باندې او شو و ير سن آشنا شزونه میولید لو سو وزری وی او پمار اخلاص وی نو نبی علیہ السلام یی قدم ما تر انځدې شوه وی نو با عمر دا پرشتو اندام مندام کړه وی خو بس خوچ پشا او تختې د ځانه بچو قدم مال لاس را وړی وین پرشتو اندام کړه وی ار ینها عبدا ازاس الله چې مون سواله نشه عبادت سواله نشه قرآن بیانوله نشه نو چې څوک د دین کار کوي هغه ممني کوي ترې چې خوږي کنه اراے تا الذی ينها ایته لدل دے غسڑے ينها چی منی کوي ابدان بنددا الله اذا صلی الله کل چی موسکی عبادت کوي قران لوری اراے تا ان کان علی الهدى ایته سوچ کړي دې سید پیغمبر علیہ السلام په هدایت او امر به تقوا یی حکم کړي په پريزګاری او تی منی کې نوستحال بسې اراے تا ان کا جواب او تولا ایته نګوري ته چا یا ایته خبره کدا سړی کا تب پ توله او مخیه ري علم یلم ید نه د پوه پو بیا الله حیاه نه الله ونیار شیر ش کلله چری داې نه دهله ال ته ک مه نشيشي لا ننس قام ب ناس خام مخبي نوس سر پونډ نه ناسیت کاذ ب خېعاد داې سر پونډي د روجر خلتا کارنا فل دونادي پسس راې دي غړی مجلس والله خلک سنه دو زبانان زرده جراؤ بو وارو منگا زبانی پرشتی کالای چرده سند اللہ تطیعو ہو مما ندده کافر خبره وست جد سگدهو کاللہ تا وقت طریب او نزده شاللہ تا چوست دی کی گینو الله تزان نزده کوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناو فی لیلت القدر سورت القدر ماکی صورت ده په نزول کې پنځشتم ده پس د صورت ابسنا او ترتیب د سورتو نو کې 97 پس د سورته علقنا رب ته دادې په مخکی صورت کې ترغيب او د قرآن لستو تا په دې عظمت او فخر یا مخ کې ویلی چې رب ستا اکرام دې طالب عزت تر نو په دې کې عظمت او فخران چې قرآن له عزت ور کړې ده قرآن سره تعلق جو کنو ته په عزت منشي سورت عظمت د قران خلاصه د سورت بیان د عظمت د قران او دليله القدر امتیازم ام د عظمت دليله القدر انا انزلناه فی لیلۃ القدر یقینا مګر لهغه لري د قران لرا پشپ د قدر کې لیلۃ القدر دا د لیلۃ القدر ولی وای قدر یومنا دار دا د عزت ورا نو د تللۃ القدر زکه وی چې دا ډیره د عزت شپه ده یا قدر ویلې کیږي تنگې دوه تا د ته د عزت د قدر شپه زکه وی تمره ملائک دنیا ترا کوزیږي په دې شپه مکه عظمکه نشي ځای ولې تاسو مکه داغې نه تنگ شي مان کمه شي په دریم قادر اندازې کوی په دیش پکې اللاپک تو یو کال اندازه او کېو مایق پهیالک چې کې ب دا او دا به پاتې کېږي او د د ب دا او د د ب دا غمی تونول ول غې د قور ساغالییکل اوالله شي ملایک نو زکا و تا قدر دا قرآن اللہ وی من پا قدر پشپکی را لے گلی نو قرآن خود در ویشکال <سؤال> اگر آگلی دی نو پیوشپکی دی را دا خود لگ لگ نازلو نو دیکی سعی توجید آداد چې د قرآن د نزول ابتدا دا قدر پشپکی شوی دا دا نه. چګین ټول قران په دیوش فکر راغلي او بازي علما وې د لوح مخفوظ لوح نه د دنیا اسمان ته په یوش فکر راغلو بیا لګل په دروش تعالی کراغله دي خو بازي عالمان په دی رد کړي لکه ابن عربي رحمت الله له دا خبر صحیح نه ده ځکه دو لوح محفوظ او د جبريل په مابین کې بل واسطه نه او د نبي عليه السلام بل ډایرک د لوح محفوظ نه راوړل نو دا ليله تلقدر کې صرف ابتدا شوی او دا ليله تلقدر سو وخت دا نو اصح دا د اقوال خډیر دي چې دا په رمضان کې دا او په رمضان کې اصح دا چې په دې اخري عشره کې دا چې شروع وکم او پدې کې دا پته نه لګي بیا ارش پر عبادت له زور ورته بزياد اقوالداری چې پدې تاک شو کې دا یو وشتما دروشتما پنځشتما وشتما نهشتما کې خو تارش پر عبادت کوا دا شپه نبی علیہ السلام ته معلومه وا الله تعالی وتفودلی و چې پلان یې طدا نبی علیہ السلام را روان شو چې صحابو ته وایي چې وطنو پدې کې دوه کسانو جام وو شور شو صحابو نبی رسول الله را له جنگ خلاص شو شور او خامخا نو چې کله جنگ ختم شو نبی علیہ السلام سوچ کاوه نا غشپته ذهن نه وتیوه نو ویزر روان شو او ما چې تاسو ته خو خیمه خپلانی او بلانی جنگ وکونو هغه شور او د خلاصي د وجه निजामات او وجودې خو شوناره نه يرشه جنگ دومرس به رشه ته مسلمانانو په خپل میںس کې اختلافات دومره نقصان شي دي دومره مبارک شپ یې د نبی علیہ السلام دا د جنگ د لاسه خو محدثین وای نبی علی سلام خود کافرانو سره جنگونه کړی دی یو ټګه ته نه د يرشه وي اودل ته د خپلګي جنگو يرشه ته د الله رازو اګه داو ک خاص وي شفوا نبی ابو علی خلقو دا ټول شفرو نه کولا او بیا به ولې د تقدیر می راګر کړه د الله می قرزور راړولې دغه باز خیال <سؤال> دې زکاده خو دې طریقې یا کال <سؤال> نوم سي واشه دونه عبادت نغوره شو نبی ابو دې تور کال ک پیغام او ایمان کار کړی و ما د طریقې یا کال <سؤال> عبادت <سؤال> کړه ته فلا یو راځي بیاو پکې غرور او تکبر راته نو داتې الله پټه ساتلې ده چې دیبې معلومه ام کې دیب پکې عبادت مو کې خدای په دیب غرور په کې ناراضي ا دیب بیا موي ما بنیراله نږدې الله فقطې ما تراولې ا دیب بیا مو چې دی نو وې ز ډېر ګناګار مده <س insects س oatmeal> دګې دا الله یې راضی باز خبرې الله ته الله د دې انتحد د راز د وجنه د خلکو نه پټو و ساتي د جمعې پر ورځ یو ټیم دې چې کوم دعا ووغښته الله یې قبلې خود جمعې پټه ورځ کې ټول سپرنج لښهارس ګڼې ورځ باندې چې ګډه پکې کنه او اقوال پکې 44 سو کوئی دا وښه دې سو کوئی دا وښه دې سو کوئی دا تولې الله دا وښه ولې نه خلک ټول او رضا الله لپاره عبادت وکړي دې کې دا راضی راضی ان انزل نا هوفي ليلة قدر یقین مو لګلې ددي لاه پهشپ د قدر کېرکې۔ وما ادرا أو کا اوڅشی پوی ک تعاله ل مع ليله ول قدرې چې د شپده در لهول قدرې شپ د قدردر دا خیرو من الف شهرین واه د دی بعدته میاشتو نام دا کثرت ته اشاره ده شماه او په متون نهقالتی جویږ بس دا معه د ډیررو میاشتو دی بعدت نه پتره ده. تنزل الملائکہ نازلی گی فرشتے ور او فيها روح او جبرئیل فیھا پدیش پاکی روح نہ مراد بہتر قوال دارے چ جبرئیل بے اذن رب ہم کو حکم دار اب دا گئی مین کل امر مین پماند لام کا لے کل امر اند پار دار یو کار سلامن سلامتی اے پدیش پاکی ہر مصیبت نہ ہی ہتا الفجر فجرئی ترا خطود سوا دا کیه حتا خیحط مطلع, مطلع, مطلع, مطلع الفجر دا شپدا مخام نشروقي دي سباي صادق صرافتو پوري <misterisation> او علماء الکلی okay دی تفسیر سراج المنیر چې کم سړې په پویم شو چې دا د قدر شپه دا نو سنت دا دا به تر دا چې دا شپه دې ځان سره پټو ساتي دا نه چې خلکو تلاندونو کوی اوه ماندارو پاسه کې غننه شپه غدار غره قدره دا غلطه ده بس ته په شپه وي شپه هو په بل نه شنه بس ته په لزور ور نور خلق خپل کار زکه چې بیا به خلقو کې دا شیراشی بس دا پلانې لیدري دا واغې کې به بیا غزړه کی سره پیدا شیمه به یاد له قدرش پلان نه کړي نو دا تبه وخت سره کې دې شتا کې به غرور انشې نورو کې به راولې نو دا حکمت دې چې تا اوملې دا نو تبه دا, دا خبره خبر پټه ساتې بس عبادتو کوو درپ نو غوړه چا سووړې او بهتر دعا پکې کې کمي یو دا ده ده ده ده ده کم چيو سړې فاسي کناو دعا وغواري دویو خودیش پو کې دې دعا ل زور کوي عرش په دا دعا کوي اور وخت کوي اللهوما انک عفوون کریم توحب العفو وعفو عني اے اللہ تم معاف کو ان کی ذات دیری ذات من اللہ تم معاف کو لخ اللہ مونږه تم معاف کو ما تم معاف کو دا دیر وایا دا اغه دعا دا چې حضرت عائشه رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نتا پوس کړه یا رسول اللہ عزت ایش پاک را پاس ما نو کما دعا زال لو غاړه ما او عائشه دا دعا دی رواایا اللهم انك عفوون تو حب او دامه و نورم چې په در سره مانونه دی وایې کوي او د اخرت په کې ډیر سوال نکو دا نو چې تاسو دنیا ته کار ویلی او سرای الجن منیر وینه ہے بیا داد افاغه بیا سار کی چنور بلګت تھکاری دانه چه وریا زده واجنه شین اسمان بیو نور بطفکاری انورانیت د دشپی پی غالب شی هیا حتا داویت الراختو د ثبا پوری اسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکون اللدین کفر من احل الكتاب والمشرکین منفکین حتا تعتیهم البین صورت البین مدنی صورت ده په نزول کې سلم نمبر دی پس د صورت طلاق او ترتیب د سورتو نو کې میں نمبر دی پس د سورته زلزال نه ربط او مناسبت د مخ کې سره دادې پا مخی صورت کی عظمت در قرآن ذکر شو پا دیکی زوران در منکرینو تا یا مخی عظمت در قرآن و پا دیکی نعمت در رسالت ذکر کئی دعوه در دا صورت زوران او تخویف منکرینو تا در رسالت او دارنگی در دا اللہ در دین او خلاصه در صورت زوران ورکی پرینکار در رسالت او در قرآن او اوامر او زکرکی ده تمامو ادیانو چې وما امرو ایلا الله مخلصین اللہ الدین تا خوی پی او زیر امتیازات ده سورت سورت, سورت سورت منتاز ده پا بیان ده حال ده احلی کتاب و قبل البیاسد او سورت منتاز ده په دی چې طول دنیا والاو تداو کم شو او چدیو اللہ عبادتو کی لام یکن الذین کفروا من اهل الكتاب یار الله ذی مشری سے دا چدا ایت چده دا پو قران کې ډیر ګران ایت او دا چې وینې په یو راس کې دا نخلاصي دې دی کې ډیر توضیحات خو زتا صرف آسان وې ما د دې ایت, آیت اولی تا ته وې او بیا داږي جواب کو لبزي معنا ول واوري هي چرې ندي اګه نو هغه کسان چې کافران دي دا اهل کتاب و نا و د مشرکین و نا منافقین و جدا کی دن کی د کفر او شرک نا حت تا تر دیتا ات یهم البینہ شرال لدیتہ بینہ بینس شد رسول من اللہ چہ اگر رسول دے د اللہ دے طرف اپنا حیثیت لو صحف متہرا چلولی صحیفہ پا کی اسوال دادی صدی ایت کی اللہ وئی چہ کاپران کلم د خپل کفر نانو که در ال <سؤال> برابر است کی چې دای ته بینار شي بینه څه شي د رسول له چې هغه ته پاک صحیفه ول ولي اې ندلته کوي چې پیغمبران راشن د کوفر پرې خلان کې پیغمبران به وځلو کاغذ پر کوفر باندې پیغمبران به را لول دای بدای کوپر نن ورسته کېدل سوال پوښ شوی ندلته څه مطلب شو جواب یو خو الله پاک د دې د قول حکایت چتا دې کافرانو ویلا چې موږ هغه وخت ته پورې دا کوپر او شرک نفرېدو ده بی دي نه تر سو چې موږ لا پیغمبران نه راغلي او چرالل نبي ادي هغه پیغمبرانو خبره نه مانا لنو دا خو الله د دې د قوال حکایت ده مشكال بیان او دویم دا دی چې دا حتا په ماند ان باندې کار نو معنا بداسي چې نه دې چیرینوغه تاسو آن چې کا پیران دي کتاب اهل کتابونه او د مشرکین او ناجدا کی دن کی دخل کو پاره او شرک نہ وا ان اتتهم البینا وا اگر ک راشی اگی تا البینا اغه وازه د لایلا دا خازم دا معنا غورا کری دا ها چې اهلی کتاب او او مشرقین اگر کله د خپل کوپر او شیخ نه جدا کیږي اگر کدی تبیین امرشی بیا هم نه پریږه کا بزد دي کنه نوثمانه توغورا دادا خازن مانا ده هچری نبی هغه کسان چې کافراند دي د اهله کتابو د مشرکینو نه جدا کی دن کی د شرک او کوپرنا اگر کرا شي تبیینا اوس یاد شو بیا نس شه ده رسول د الله تعالی طرفنا چلوری صحیفه پا کی فیها او ور ديبانه علما ولي کري یاتل شوبو پمطہرا د رسول کارسو پاک صحیح پی لوستل راغه وخت کې هغه صحیح پی وسفران دی کنه د رسولانو کارو د الله کتابونه لوستل معلومه شو چې په عبادتونو کې بهترین عبادت د الله کتاب مستل نو دا قران کلام الله دی او دا ټول د قران ناسخ دی د دینه بل بهتر عبادت نشته یو سړی نپلوونه کئ یو سړی ته حوج یو سړیتهیر تبلیغ لي یو سړی فل کار دا دې کې کارمل ته نرس کم کار چې دا د دی ته دا پټولو کې پترین کار دی ځکه چې دا د رسولانو کار دا او یت لو څ پر ه چېلولیهغې صحی پ ما کې کو بون ق دا پهې کریلی کل مضبتهته مکتبار او وما تفره خللهځنا او نو ډلی ډلی شو یاره کستان چې ورپ شوسه کتابتاب مگر پس دا هغې چراغلی چې راغلی وغې ته به نهوااضې حد لایل وما او میرو انې ضدته ووج نه ګ وما او میرو دی ته وکم نه شوی مګر ددي چې بعدتو کې د ی الله چې ختهون کې اغ لرد دی نه خو نهفا چې شکله قدردون کې په ده او په بندیو کې د منځنوور کې ځکات کار دا د تنک د مضبو خلکو ظاللیکتتینو اومتتلل قیم بشید دا دی دین دا امت مضبوطه این اللذین یکینا ناگه کسان سان تخویب چه کپره کڑه دی دا احل کتاب و دا مشرکین و نا فی نار جهنم وی پور دا جهنم که خالی دین امیشبه دی پی ها پده ور که اولائی که داگه کسان هم شر بری دی دی ناکار دا طول مفلقنا این اللذین تر دی پوری دا علماء لیکلی تفسیر مزهری چې د سپو د دا خنزیران دپر حتى کللاې والخنازی ان الذي نه یقی قسان چې معې راړېدي او ملوې کليدنک دا زیېې دی ولای که هم خیرولفریا یا داغه کسان دیدي غوره د تمام <تصفيق> مخلوقنا قناجزذا او هم بد ددي پهې درب داغې جنونه چې بږي بلندې دو داغې نه نروونه امې شې پای کیاې ششا راضی وي الله ددنا اوديی ب راضي دا الله نه او ظال کللیمان خشي یا دا د داغې چا د پااره چ څوک د خپل رب نه یریږي بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلۃ الارض زلزالها سورت الزلزال مدنی سورت دی نزول تریان 93 دی نووی پس د سورت النساء نازل او ترتیب د کے کې میں دی پس د سورت البیینات ربۃ لما سبق سر دادې په مخ کې سورت کې نعمت د رسول ذکر کا او دې کې تحویب د منګرین وتا یا مخ کې ذکر او د دینو په دې کې دا غې زجر پارزه جرده داودو دا صورت په خوي په اخروی خلاصه د صورت په صورت کې بیان دي د احوالو د قیامت امتیازات د صورت په صورت کې ذکر دي د زلزلی د قیامت او صورت ممتاز دي په ذکر د ملاقات د انسان د خپل عمل سره ازازلزلۃ الارض وزلزالہ اولنې حالت کله چې اوجله اولای شي زمکه په ځلقه دوه داغې سره بیم و آخره جف ارو کاله راوب باې دازمت خپلو کو جنو لراه هرباره او ورځئ مړی بهباره او غور با سره سپین بهه غورځ حیس ک راضی راځیم دا به د خپل جګ نهوا ستې را او غورځ د سټف د ستنی به ندیکی با غلاغر راشی او ده دین بگیر چا پیر تاویگی او پا دیکی زمان اللہ سکت شو نن پی سوکسکی داری پا درنگو درنگو پراتدی پر آتل براشی او اما زان لاخیرت تباک مسلمان می او د دا پیسو دا پارا او نن گور داستر پراتدی سوکو لگو تیم نوروری ما سوم رضیاتی کرو نن پا دی سوکسکی اگر نن اسکی متنشتا بل براشی چی ما غم خادی دخبل و خلوانو سرده د پارا پریخی و نن اخیرت میزان لغر کده و نن دادی ارس پراتی دی سو پیسه کئی و اخرجتی الارض و اصلا لها داسو گوڑی نا دادی دنیا کی و دل تبا فاتی و اخرجتی الارض و اصلا لها راوب و باسی با زمک اخبل و بو بوجن و لرا و قال الانسان ما لها وی با انسان چی سشوی دی دی لرا یه دا دا را داس چل پیوشه چی خوزی و دارس بار رو باسی یوم ایز حادثه اخبارها په دغه وخت کې د درېم حالت <سؤال> بیانې بداس ځمکه خبرونو خبرونه لرا په دیزمګه کې الله دا اثر چولې دی ښا دکیم یو ممریکټ ښا کیمره په کې لګې د دا کاټ کې غیر څو چې سپ کې شوي دی هغه په کې محفوظ دي زنا شوي دا اغلا شوي دا سوت شوی دی قتل شوی دی ظلم شوي دی خوشي وي بچي وي دار په کې برات او بیا به بیانې د دا ښکار کړل او دا غلط کار کړې دا ځمکې به در باندې ان نهره بک او حاله هځ کطرب بکم کړی دی دی تاته یو م انزس دوررو ناس په دغیره د تبرون نام میدانې محشر ته سرته ا چن ډاللی ډاللیلی اورو اماله هم هم دی د پااره چې وخ د شغې چا بدلی دا ملونه راغې ف یا عمل مثړه له ضررتتن خیرره یاره یا ا چې عملو که پاندازې د ذې نیکنی اووبنی غلاره او چا چې تهشي بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات زبح صورتة ما صورت ده په نزول کې سورۃ پس نصب صورت العصر نصب او ترتیب د سورتو کې سلام نمبر ده پس د صورت الزلزال نه ربته د مخ کی سورۃ ده په مخ کی سورۃ کې تخویف او په دې سورۃ کې زوره نه یا مخ کی سورۃ کې تذکرہ د قیامت توا په دې کې د jihad ذکر ده چې jihad او کې قیامت کې مصیبتونو نه بچي داود سورت صورت تحذير على القتال خلاصه سوره سوره په دې سوره کې اول اول حال ذکر کې د اسونو د غازيانو او د کې تیاخس د انسان تا چینتا نه استوګور زناور دی خو مالک او سرمینه وکړه لخوا را کوستا کې ولور ک هغه د مالک د پارزان قربانی پتر نه دی پغښ نه دی او چې مالک کم خاص غلینو دازي او ته ځان توګور الله پیدا کړي او الله لوی کړي استا مالک الله دی پولین انعام در باندې هغه کړي دی او ته د حکم تعمیل نکې تو د زناور نه هم لاندې شوي انسان لته ی پز بیداری پیدای ورکې الله. امتیاز دو صورت داغری پدی کی سپاد د اسونو د مجاهدین نو ذکر کئ پدی صورت ک د انسان مرض ذکر کئ داغی سبب او داغی علاج کئ مرض سد د دنیا محبت پما مرض سد اللہنا شکری او سبب سد د دنیا محبت ددی مرض نہ بجوڑیگی څنګه داخرت تصور د شروع کئ داخرت فکر د شروع کئ وال عادادات زبح شااهردي اغاسوونه منډی و هوونکی او حقی تونکی چې تا س سرزر سااخلی او ہنیږ۔ ړی شي او ففل <سؤال> مور قد شاید <سؤال> دغا سونه اوورتون کې د خپلو خپ نه نه د سو پهښ نله لږې ت للی ګټې سره پهتیز ول یو ب سرې او سری غمب و کې تیځای ک دا کفل مغیررات کے صبح شایدجیغا سونهونه حمله کوونې په و د کې دشمن پر ډالله نه نووز عمله کې په اثر نه ب اثر نار نار اوچت کې د سونهونهی په دغ وخت کہ نہ قانگردا غبار لرا فوسط نننن اوزی به دغه سنا په دغی غر غبار کې جمعا په دله د دشمن کې د دشمن په دله کې ورنن اوزی جواب قسم ان الانسان لربه لکنود یعکن انسان خامخا د خپل رب د پاره ډیر ناشکرا ده ګور دا اس د خپل مالک تابیدار ده او امالک ولل غنه فراق اوس کا ورکل دي منو وصله کا او د منډي ويو ور وانده خو تخکاری چې ما په تورو م توي ما په غشو ولي وني ساريږي مالک وي چې ورسا او تاس تا, تا مالک هو کومه کې نه ماني ان الانسان لربيه لکنوت يقين ان انسان د خپل رب د پاره خامخاډه لوینا شکر اده لپس تقریبا لفظ تقریبا یول اسمناګاني قرطبي کړي دي يا لسمناګاني خو هو بدی کې اس کې او فهم اوله او ومه معنا ده اوله معنا سوا انسان ناشکر دي غنو چاته وي الکفور جهود لنعام الله ناشکر شي د الله د نعمتونو انکار کوي الله په نعمتو کې نه منې یبماس رسدی د الله نعمتونو انکار کوي او یا کنود دی وای چې دی دې د الله انعام انعامات د الله په خلاف استعمال دومره ناقار دی الله ورله نعمت نو د الله خلاف بیا لګي او الله په خفگی خبقه... ناراضه کیږي په دالو نه شکرې را کنه الانسان عبد الاحسان هغه ایمان خو پرې د چانسانيتوم در په کې نشته انسانیت و نو تب بیا د الله د احسانات سوې تب بیا پهAbandon وی وله کته کې هغه انسانیت چه الانسان و عبدالإحسان اِنَّ الْإِنسَانَ لِي رَبِّهِ لَقَنُودِ دوست ده انسان مرض دی روحانی بیمار ده یقیناً انسان ده خام رب خام ډیر لوی ناشکر ده ده پا خبر نیکنه یا را گینه ده اللہ سو ناشکری کئی اللہ سوئی اِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدِ یقیناً ده پا ده خام خاخ خبر ده پتا دور تا چیز ناشکری کوما نو یره دا مرز ته ولی راغله دې دا نه شکری ولی کوي راغي وجہ سبب دا مرزداره و انه له حب الخير ل شدید یقین اند په مینا کې دا مال سره خامخادر سخت دی دی په مال ډیر میندې محبت د مال لاته خوشو وي ار سقې خمال نه لګې ښ اوس په دې څنګه بچکی کې دې مرادنه علاج افلا یالمه دې نه نه پويږي ایزاب اوس راکل چیرې پور تک ریشی محفل خبور هغه چې په قبرونو کې دنه کم مړی پراته دي وحسلا او خراب شمه اغراضونه په صدور چې پسینو کې پډي اینا ربهم بهم یوم ایذل خبير یقینا رب د دې پدای باندې پدغې رسخه ماخ خبردار دے الله الله متصور <متحدث> د اخرت د کیفا دل ته اشكال لاله کا ان هم بهم يوم يذل خبير دا يوم يذل ولي ولي دنیا کې پہ الله خبر نه درس نو الله خو په دنیا کې هم خبر دے او دلته وي په قیامت کې به څه مخه پدغه وخت کې به خبري دا ځکه دنیا کې به خبر دے دنیا کې خو الله فورا عذاب نه ور کوي نو کله الله خبرونه خدای انسان ته څه عذاب خو نه راسي او التوبوا الى الله بیا دی دې حالاتو سزاګان ورکی عذاب ورکی ځکه یو مې اذن زکر ویلخه التوبوا الله سزا ورګي نو البسم الله الرحمن الرحيم القارعه القارعه سوره القارعه <القارعان> مکی سوره ده <دے> په نزول کې د 13 نمبر ده پس د سوره قریش او په ترتیب د سورتو نو کې د 9 او يو نمبر ده پس د سوره عادیات نه رو تیدا ده مخی سرمخی زجر و دیکی تخوی پی اخراوی ده یا مخی ویلا ایزا بوعس رما پی القبور و خوش سی لما پی صدور نو دغا والا تبرونوالا برا پرتکی گی داغی نمسده القارعان تنگون کې رز یا مخ کی صورت کې دخل کو د بیاسب ذکر او شو خلک برا پورتکیږي زابو سر مافل قبر چرې را پورته شذل ته تقسیم کې دو قسمه نوتہ د چا باندې کی درنشی او د چا بس پکشی داوت صورت تحویفه اخرویی خلاصه صورت حیبت د قیامت, دا قیامت, دا قیامت, دا قیامت دا او ذکر د دو فریقینو یو له او یو له تخویف امتیازات دا اداری چ صورت ممتاز ده په نوم د قیامت په القارعه او په تفصیل د خلقو د قیامت پر شدو دلی بشي او یو نم د قیامت شو الهاویا د جہانم د عذاب د دې صورت کې ده القارعه تنگون کې راز مل قارعه سره تنگون کې راز تکرار لپاره تخیم شان دې عظمت ذکر کوي و ما دره کمل قارعه سره شي په اک تعالی را چې صدق قارعه تنگون کې راز دې ته تنگون کې ولي وې داب په خپل hebat د خلکو زونه تنگې را سي يوم يكون الناس قمار ششي به خلق کل فراش المفصوص په شان د پتنګانو خورو ورو شو ګډ وډ ور رواني وتكون او شبه غرونه کل عهن المن پوش و شاند آغی رنگدار شوی باندی رنگدار ازکا چه غرون رنگونه بدل بدلی زسردی سسکیندی و دي. په اماما من س فلت معوازیینو هو تقسیم د خلکو دوسممونو ته په هر چې هڅوک دی چې درون شطولدنېکو عملو دغهفه هو فری شې راضو یا یا په دیې پهغجنون کې چې فشاله به په من خف په حواازینو هوهڅوو چېپو شول دنیکو لو دغه په عمو هو هووی یا په ځ د اغ ها یا او ځکه جماشو مور, مور خواته را نو دی خپل زیله را ځ د اغ د حویه وما ادرا کمیا یاڅشپ ک تعاله <سؤال> چې هواوی سشی د نارون حام ور د ګرم هغی ګه مورلهورځ اسم الله الرحمن الرحيم الحکومت تقا صورت تقا مکی صورت دی نزول ک شپړه سم سم ف د صورت او ترتیب د سرتونو کې یو سلیم بس د صورت القارريعنا ربط اے دار اے پا مخ کی صورت کے د فریقے نو زکر و په دنیا کی نو دل تا تزہید دنیا دے یا مخ کی صورت کے تخوی پو بدلتا زجر دے سراد سفوی اپنا یا <تصف> مخ کی صورت کی تذکیر و د اخرت دلته تزہید فی دنیا یا مخ کی د جہنم یو نمو هاویا بدلته بل نند جہیم یا مخ وی چی وزن د اعمالو بکیږي دلته وی وزن نه بغیر د نعمتونو تپوس خون کیږي ثم لتسالو ن یومئذین النعیم داود سوره محزورنا ورکی په محبت دا دنیا خلاصه سوره زورنه ده په جمع کولو ده مال مال بیا تا خوې په اخروي امتیازات ده سوره سوره ممتاز ده په لپس پس ده کلا دوزل یوزل ردیه او دویم زل په مانده حقا او دارنګي سوره ممتاز ده په لپس پس ده المقابر چې دل تراغه الها <الحاکم> کو متکاسر غافل کړي دي تاسو لرا اتکاسر ډیر والی د مال حتا زرتم المقابر تر دې چې تاسو ملاقاته کده قبرونو درته اوسو توجيهات دیو تکاسر ماندا فخر کول په ډیر والی د نو یو بلبانې ګوم فخر کوې ویلې زمون مال ډېر دی نو بل ویلې زمون مال ډېر دی یو وی زمون خلک ډېر دی نو بل ویلې نو تری باندې لالل نو رازيده امړي بشوار نو قبرونه بشمار انداز زمون مړي دی داس تاسو مونږ د نګوره په مال کې مو په په پهژوندو کېو په مړو کې وایي وای داسې دومره غور کې راله رای نو یو معه دا ده الهکو م کا غپلکړي دي تاسوه ډیرروالی د مال د قاارې غنا د قیامد د تییاری نهحت تا زورتون مقابل تر دی چېر تاسو مخامخ شوي د مکپو سره د پاه د پخرهه خلان کې مبرله دبرت دپاره تلل په کارو یو معه. دو مهغا پیل کړي تاسو لره ډروالي دمال مال حتى زور کومل مقابلر بیر تاسو مساامق شوي د کابرو سره سره مدارف معه کوي چې مله شوي او تپ شو په مخ خوه ن شوي مالا نه شوي ماړ د غ شتهکن نه. انسان وای یاره اوله کی وای کنه چې خدای پاک یې د نړۍ په چیرای کی مړا سبب بیا د دین کارونه کومه بکار ابلګیې کی دنیا بغټی نبي بابا ځان لګیل کار روان کیو بچی بیل روان کیو ټول روان شته نبي وای خدای نو سې را کی کنه به د انو سې خو به دین له ورته چن وسې ور کی نو هغه بیا په تاسو سکولونه کې وای چې فارېږي کې وی دی باندې هماډر تعلیم کړو سونو کړیو لکه تلواړي بیا دین پاتید ولاکه بیمارشی تنوی مورشه ونه زامونس دم نه مړیږي نو وسیدی مز نه مړیږي کړه وسیدی دم نه مړیږي انسان وای چې میرا غونډه کړه را غونډی نه کی اخرت دی واخه او قبر کی د بس اېصوم ده نه کور بیا د بلشی وسا پورې ویل دا پلانې کور دے چې دمر شو بسستا د زامون شو دا د پلانی ګاډه لري بیا دا غن نه دی دای زیادته بیا دا غن نه دی ته په دنیا په تاریخ نظر واچو سمره نمونه ته اوران شو او د سمره خلق نمونه پیرال سمره خلق کلاړل سمره ولاړال والله کې یو چوندې دې د دنیا رضانسرهوري دا سوت کم کمه وړې نو کپان کې ولاسه پیسې بندا وای کنا غشتوم تل لري کوی چې وسروید مر په حالت کې غم تل لري کو د قشان ورواچی دلته یو ایمان او عمل پکاري دی دلزور ورته ته د دینه دغه مال غا په لکړې وی نو چې کله وړلې نو مال د نټول پاتې شو او د قشان کوته کې وړلې نو زبتا باندې ته څو څو یو څنګه له یو نیکی نظر کوي مخک خود ویل چې یو مې يفر المرء من اخیه و امه و به و صاحبته و بنی والله قد له یو بچیم بیا نه کدرې یې د لمر او کلار درکې د خپل دیورونو درک هومنګ پویو منګاله پویې شو چې ملشو نو بیا چې ملشو نو بیا ک پوی شو نو بیا بسو بیا پوی خو پیدا نه کوي الهاكم تكاثر حتى متم في المقابر مدارك معنا کی غافل کری تا سو ڈیر والی دمال تردی پوری جتا زیارت قبر نو کے نمڑ سوئی ہو مالن سوئی کلہ سوف تعلمون اچرے داس نہوا زردے چتا سو بھوئے شی ثم کلہ سوف تعلمون بیا اچرے داس نہ تھا کی دانی بیا موت زردے چتا سو بھوئے شی داس سے پکار نہ ودا غفلت ہوتا سو کڑے پتہ بدت لگی اللہ وہی کلا یقینا حقدا لو تعلمونا علم اليقين ترتت تسپیدې په علم یقین باندې په فنا د دنیا تاسو یقین سره دا خبر اڑل راغلی واسه خو مصل سرونه وځو خو چې یقین سره دې داړت خو ځو شې و نه تاوب یاداسې نه وی کلله لو تالهمونونهو جزه محضو په لما الهکومهقاسو چرې داسېنا دا که چرته تاسو پودي پهیلمی یقینی نه وغاپل کي تاسو ډیروالي دمال مالله ترون الجحيم س له ترون نهه نهلی ها مخهوې تاسوجه نام بیا بهویې تاسو غره پهستغو یقینی اوبان ل ترون ن جحيم س له ترون نه ې له ولید دوزل راو ولمائي دا, دا زكاة اول لترون الجحيم من بعيد ثم لا ترونها عين اليقين اين من قريبين قريب. يا اول نا مراد بالقلب قلب تاسو بر جهنم نا پڑا کی يرى كده واقع دبم لراله ثم لا ترونها عين اليقين او چه در وقت مداوانا نا بابد یقيني یا اولنا مراد لترون الجحيم عند المرور ده چې تیریږي جهنم د پاسونو جهنم بویني ثم لترونها عین الیقین چې کله دی ورغورځي کنه بیا به په یقین سره خامہ خا وبوینه تاسو جهنن بیا بووینه غیله ر پستر گئے قنی باند سمه لتو سلونا بیا بخامہ خ تفوس کولې شستا سنا يوم اذن په دغه وختي ان النعیم متونو نعمتن کی دلته انسان نعمتن ته خوشاله ری خو اخرت کې ب بیا وی چې سمره لګینو خبر ولې ته تفوس کېږي ګانا نبی علی سلام وی د نعمت چ خلک په ډېر تاواني لري الله دې په پیغامونو تاوان نه وساتي نعمتانی مغبون فیه ما تصیر من الناس دنه متونه دی دې چې ډېر خلک پګی تاواني دي حساب شروع شي غرق پي یو اصحه روغ بدن دې او دو روغ بدن نعمت مونته پته نه لګي داده بیمارن ته پوسوکا چې دا څومره وی نعمت ته خو مونته پیدا وانه راست تا بیمار بیا وای او استاذي راتله نشو مګيني وار وخت میړکیږي او چې روغونو دا چاونه وی چې راجی له میر وختي یي حسور کمن نو دا یو روغ بدن دوی نعمت دی او دویم فراغت یو انسان سره ټیم شتا او دې داغینه نا پیدا ناشلی نو دې کې الله ای صاحب کتاب کئ طالبې دومره زندگی و روغ بیمار نوی جیل نوی در و چې ته روغ را مټوی داسي بیمار نه جیل کې چرتابه نوی وی وخت در سره او تا په کې زما د دن سره خدمت کړې دی نو چې دا حساب شروع شینو نعمتان مغبون فیه ماکثیر من الناس ډیر خلک په کې اللاوی سملا تسالوننا یوم <يوما> ای زنان النعیم زید ایبنی اسلام سیم اغاوی چی تانا با تپوس کی گی نبیر سلام د دی مړه تا فراک بانی سمرا لوی پزل دید بانی کار سمرا لوگا تیره شی خوچ ماخام کینی نو دمرا او پوری بیا گر زیده نشی او یه روی او با می <مد> دیر اکده او فراک می دیر کر د د متتهپوسس به کېږي ځکه داسې خلککو پیر شوي دی چې رژبې نی ول نو ماخام به دررک نه لګې دی چې ما تهې پس شي پوشي تا تقاقص به یاد یاد چې هغه ساحاببي کابت دا کې دا هوکموژبه د کې دوه ټایم نه شوی روژینې ی وه او کور تر آغی ما خامو تو اولا رزیزان ستره کلو بی بی تیوی چه سراولا چه روجخو پی ما ته بوکنه نو آغی کور په دی چه زیر آولا ما ایش شیه نشتان د ورگا دی گاوانڈیا نو کار زمن دینا براوالو نو نو گاوانڈیا نو کار لالا چه لالا واپس راتلا صحابیتو لار از محنت کلو ستره و و دشویو چی او دشگو او بیا او بیا رو جشو روشوا، خزی جرال و ایزا غرق شو، او س با دیسه و کی، نو چی بلا وراز غرما که دنو بیوشی پی رالا، نشو گرزی ده، دلوگی او دتندی نخراو، تابان خود الله عظیم احسان ده دشپی خوراک کواس که کوا تر پیشمنی، پیشمنی دوم راو خوری چی وی دا خورم و دانو خورم چی سدی خوخی غزانده که دی ما خامی بیاو خوری پا دی ملخی تفوراک تپوش بدن اللہ که چی تا, کی. تا, ده تا با خورن شکریه دینا دا کولا تپوش با اللہ که دی یو یو نعمت دا دی کورونو دا دی سورلو دا گارو دا دی دی اولا دام یو نعمت دی چه اللہ بچی در کڑی خو منگ بچی ټول زایا کلا. د دن نم محروم اپری خودل. دی با مران اللہ تا پوست که چه تالا می بچی در کڑی اتا پی دی سوی لی. ست علیم دی ور کڑی ری. سا دب دی ور کڑی ستر بیت دی ور کڑی. نو دل تا نعمت تا خوش آلی گی. خدا سوچو مو کچه دی با تا پوست راشت تا گورا. سمم لتو سالون زکدامخ کی تاد تیر شو چې اس باحتم بین ایمتی نی اخوانا. بستا پا محلکی محل دا شلم دوراو شوا, شوا او شلقا لقران ویل شو. تانا با تپوسنکی گی جردین ایمت بارا که در سکری سکری سکری. دیدی سم رو شکری آدھا کروه. کیناستلی ورطوی کنا خدمتی کڑو کنا کنا. سم ملتوس خلص خلص یوم ایزی نانی ناغیم. دا نه دا چې بصیر فرا اوس کا حساب کتاب ما معنا دا حجت پتہ قائم نه یو کار روزگار نه وی په بل په روزگار نه وی په بل اوسګه ټول مرددا سه وی چې تاته د دې ټیم نه ملاویت هوطا دې کار نه وی تاته د نعمت مستاره کې د تاته د اوسګار او کارخانه کې د تاته داسي وای کارخانه کې په او جارا اللہ تا چی اللہ دو گناہ مجلس نخوزنی سارے گا ماو دا کار کنیمان دومرا بد قسمت ایما دومرا بد نصیبیم سیبیم سیبیم دا والی سم ملتو سالون یو ما بیا و خام خا تپوس گا ولی شستا سنا په پداغ ورس پا بارد نعمتونو کی بسم الله الرحمن الرحیم وال عصر ان الانسان لفی خسر صورت العصر مکی صورت ده په نزول کې دی اته سم پس ته صورت الانشراح او ترتیب د صورتونو کې یو سلترم نمبر ده پس ته صورت التکاثر سرنا ربت रमा سبق کسر ادا دی په مخ صورت کې زاجرو په محبت د دنیا په دی کی ترغیب دی د پاره د اصول د کامیابی چې دا اصول پل کار چې الله رب العزت دی کامیاب کی یا مخ صورت کې زاجرو په تکاثر د مال نو دلته وی مال مډه را مال کې ځان لږه شرکت کامیابي ولاټوا کې نو ول عصر ان الانسان الله فی خسر ورسره د ګټه وبطاوانی چې سو مالهونو دومره بتاوانی چې کله د الله حق پکنه پورا ک زکو وی چې ول عصر ان الانسان الله خسر یا مخ کې وی ثم لتسالون یومئذین عن النعیم بیا بتاسونه د نعمتونو تپوس کیږي نو نعمتونو کې چې کامیابی نو اغیره پارازره إلا او چه ناکام شناغه تاوانی دیندن انسان اللفی خسرین دعوه دو سورت سرغیب گیل آمال سوال حال خلاصه دو سورت سورت, سورت پو سورت که سلور امور دی دو د دو بچک دو دو تاوان نا اول تاوان زکرگی او بیاد دی دو تاوان د بچک دو حصول چه سنگ با بچکیگی ایمان براوڑی آمال سوال حق که او په دین پر ټینګ ولاړې او دا حق بیان وکې نو ته کنه تاوانی او ګدا نهې ته کته ځان تدیر او فیا تاوانی به ولعصر ان الانسان لفی خسر ولعصر یوما نا شاهد زمانہ یقینا الانسان خا وخافت تاوان کې د انسان دا تاریخ په دی غوا دوا چې علیہ السلام سلام د زمانی راوالی تر دی وخته وخت د کوپر والا خلک دی ایمان والا د توان نه سمر سومرهقومونته پران کې اوست استستل یا والعصر سر د انسان د عمر ف انسان غوادي یقین انسان په توانان ک تانه والله تب اوس نه کئ دو عمر چتا د عمر عمر څه کې تیر کړو ته بس جواب ورکې نو هر انسان سره حساب شروع شو تا وانی دی زکه موږ نه خو عمر ضایع شوتل یا ولا عصر د مازیګر د قیمتي وخت دا په انسان غوا دی چې انسان تا دی زکه چې دا ډیر قیمتي وخت وو په دې کې خلک رب له عبادت کې نو زمنګ نو جوانان کې ورګټي کئ زمنګ نو جوانان نو <سرح> <چکارے وائی. سرح> دا پا ملائک دواری من سینه چتاره وای دا وخت په دې کې ملائک د شپې او د ورځې یو ځای شوې دروازې لیدل منفعتو العصر فکانما وتیره مالو ومالو چانه چې د ماځیګر مست قضا شو دومره نقصان وشو لکه داغه اهل او مال مال شي غټول تباش شو او لکه دې منس نکی او داړو پروانه زړی کور کې چیر څرګمړی شنو خلک وربلانی څرګمړا دا او چې لا پکور کې ساروی مرشي او داس یو سړی چې داغه کور متباشو بچی په کې تباش خلک وې غرق شوار سره ولا تسلیان ور کوي اور سره په خپئی د دینه سی واغه سره دی چمونځ نه کوي او د مازیګر مونځ نه کوي خو ځمون خلک پروا نه لري بوله چې په غفلت کې دي والعصر ان الانسان لفي خسر شاهد زمانا یا وقت یا تاريخ يا دمازیگر تیم یقین الانسان خام خاپتوان کے دے جن سے انسان توان دے الا الذين امنوا او توان نار خلق بچ دی مگر اگہ کسان چھ ایمانے راوڑے دیوامل الصالحات عمل نیک دی نے وتواصو بالحق وتواصو بالصبر وصیت ک پلتا د حق قران د دین تواسو بی صبر وصیت کی او بلتب صبر باندې پٹنگی دود دن باندی دا سلور اصول دی یا منو اخفل زان کا وعمل اس والی تکمیل د نفس تے تواسو بی الحق و تواسو بی صبر کی تکمیل دا غیر دے زان سرا سرد بلچہ خیال موشاتی او کامیابی صرف دانه ده چې ځان څنګه او بس مزه بته کامیابی ده چې دوه مت فکر بکه با وتواصو بالحق ته حق بیان ک او حق بیان ولسان کار نه ده چې کله حق وای نو ضرور بد حق مخالفین تاسو را عداوت کی دشمنی کی zarar او نقصان بد ترسې نو ور پسې وي وتواصو بسوبرې یو بل ته صبر وصیت کی یو بل توې چې لگشه او تکلیف برداشت ک الله بحرحم پر دې اجر چونکی درس <سؤال> به ډېرو غوږ شي سبا سبا ان شاء الله مختصره وایو دې زوی په او کو اخرو داوا نه الحمدلله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله وصحبه أجمعين ربناتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِن خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عليه وانت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت برحمتك نستغيث يا الله درس د قران اعظم چی شروع اخري اسبانے موسمم برابر کې چې په خیر او سره دام خلاصي او یا الله دا زمونږ د پاره زمونږ د والدینو د پاره او زمونږ د استادانو د پاره او د ټولو رشتہدارانو د پاره الله داد نجات او د خلاصون یو سبب او ذریعہ وګرځوا الله زمونږ سره په دې درس کې چې سمرا ناري ناو زنانه شریفو دی ځای تراغلي دي جماعت سمرا زنانه ده بناتو ته مدرسو تراتلې سمرا فلرل ورو زینو کې د موبایل او پرزریعه د نت پرزریعه باندې غي پابندي سره ووري الله رب العزه تداننده د قران ختم دی الله پاکه تداغ ټولونه رضا او الله دا طولو مشکلات او پریشانې ختم یا الله مونږ ډېر کم یو ډېر جذاني یو الله زمونږ دا وینا بسې زمونږ علم بسې د دې مرګر په مونږ حسن ځانو الله دې لا راغلیو چستا کلام زمونږ نزدیکی زمونږ هغه علم نو چې سن مناسبو خرد مرګر په حسن ځانو یا الله که مونږ نه کومه غلطی شي وي کوټیانه شي وي الله مونږ ته معاف مو کی او الله د دې طلباو د بنین و ده ده د دخبل دین خدمت دامیشا ده دا پارا والی او الله ده پارا صداقی جاری او کوئیس نیکی نشتا اللہ من بستگڑی اللہ دا زمان ده پارا زمان ده استازان ده پارا زمان ده والدین ده پارا اللہ دا محنت قبول که او ده صداقی جاری او گرزه اللہ حرم و لیزت ده عالمان جوڑ که الله د خپل دی دا عیادت کی الله د مسافري کړی دا خپل کلیو وطن او پریښی ریس ته د دې لپاره الله د دې والدینو په دیتا ماري چې زمنګ بچي به زمنګ صدقاتی جاریې الله تدې د خپلو والدینو صدقې جاریې او غر زوا <Näes> الله دا غي دسترګي اخوال یو ګرزو الله علم نافع ولا وټا الله دوه مد پاره د خیر او د هدایتو څخه ګرزو یا الله د دې کلیو د دې محلي مسلمانانو د دې سره مینا کړې دا محبت یې کړې ده په خپل وڑو وڑو ماشومان وبانې د دې خدمتونه کړې دي چه پیشمنی او ما خام باغی دیل وزیفی را گوندا د تا دی کلی واړه واړه ما شمان اللہ غیل پورا پورا عجرو نوار کی دی ناری نوز نانو بانی چه کم شی خوک لگی دلی لی را لی گلی پا دی غرس چه دی با زمان شفارس که پا دی پا اعمالو کی با زمان گا ایسای اللہ چه چاست کلی دی دنیا و اخیرت خیست که اللہ دا غیل سلی و بدلی پا دوار جہان ک الله دا کلید قرآن او سنت پانواراتو منور کې الله دا دین اړینو زنانا په دین پوښی الله ته تي رضا شي ډیرو مسلمانانو په خپل کورونو کې دا پروګرامونه د دې درس برابر کړو څو کورونو ته تارونه تلیو سو کې نو سپېره کې لګي د له وې سو کې او نت دا ترتیب چلاوالې دې الله پورو پورو سلنه بدلی ولا ور الله دا سومره مرګرو چې منږ سره په دی کې من کړی دا محبت کړی ده تاون کړی ده دا د د مرګرو په مینه شويلی طونلو شویچ د یو مرګری خپل ساون منږته قپ کړړی او داټولله میاش الله د د په کاربار کې براقت واچ او دا د پاه سر دقي جارې او ګرځوا. یو ما ماته ویلی چې څومره خرچه ده نټ کیږي زپہ خرچه کوم مان لري چې ولي پیسې زمون مرګری ته بیره علیګلې واغه به پیکیج کو الله ټول لا پوره پوره څللې او بدلی ورکه د دې طلباو د چا چې جوړیر را لګیلې چې په پی سیر را لګیلې چې په یو شې او چې په بل شې مینه او محبت او الله داږي په کورونو مالونو کې خیرونو برکتونو واچوا بعضی مرګرو نن پروګرامونه کړی دي اګه دې طلباو د دې ملمنو د خدمت د پاره الله په کورونو مالونو کې ولا خیر او برکتونو واچوا سمرګری چې هغه د دې خدماتونه کوي د طلباو د دې جماعت خدمت کوي د اسپیکر او د ماشینانو او د बिजلې د دې خيالونو ساتري د الله دې اجازه اړوره کوي موږ د مرګری د دریم کال چې دا دوره پنيټ چلای او ډیر تکلیف ته د پیر پر برداشت رمضان کې دلتناز نو جوان له کار کسر وکړي الله تعالی کور مال کې برکت واچو شرایع اچي الله پورا کړي یا سپین ګری بُډاګان منځ سره په دې درس کې شریفو چې تمره خود نه استګرانې الله منځ سره دمره تکلیف تیر کړ عبدالكريم خان استاد طلعت خان استاد جی ال شیر العالم شیر زمنګ دا مرګره سبزلی به د ډیر وخت نه بیمارانو په دې بیمارانو وجودونه باندي موږ سره ټوټم چار کې نه استو الله تولسه حت ورکه توربان فضل او کرم او کې توربان خپل رحم او کې الله دارین اکر مصیبتونو او بيمارونو تکلیفونو لپاره مان کې دا مهنته لازم ورو ټول قبول کې په زنانو کې ضعيفانه بډېګانې زنانا زمنګ والدې چې ډېر وخت نه بيمار او ماوت په دې رمضان کې مينت کو چې مزه ته نشې تلې یو درشیناره پړې او یو روزه پرېښې ده روزه په غوړه قران درس لا بثلا چې زما ثواب وشي دعا وکي چا له شفاء ورکی او الله دې تکید اخلاص وکي او الله ټول مریضانو له شفاء ورکی او الله دا غيغ اسا یو کوشش قبول کړي څه بيماران مرګرو دعاگانو دعاګانو درخواستونه را لېګلري من سر دے درس کے سرے حاضر شوی او عابد بھائی دباغونو چداگے تو گردو مسلہ دا و و او ڈیرو ودناست او تگرانہ وا او داغی ناست نہ او تبیا مشکل جور شو بیا بیمار دے پر خاصورا لے گلے دے دعاؤں کی چلا ول شفاء ور کی زمو یہ خور چ من سرار کال تے دورہ کی بوا دمیر نواز دمیر سی بلور ڈیرو پر سخت تکلیف کی بیمار ا دا تے سر تکلیف دے دعاؤں کی چلا ول شفاء ور کی دلتہ د بچا کا کا کور والا هغه بیمار ده غریب ډیره تکلیف کې ده دعا وکي چې الله ولا شفاء ور کی داسنه خوان لا د هغه کور والا بیمار دی مېدی تکلیفې ده ټول مردا پاره په ډوډۍ باندې د دې طالبات ډیر خدمت کي پکور کې دعا وکي چې الله غيرا شفاء ور کی نور زنانا سمری چ بیمارانی سمیر بھائی داغ کور والا درخواست کڑو چ ز بیمار ہے ما نور سمرا مسلماناں نے اللہ دے طول و شفاء ور کی منسر عبد الکریم استاد بیمار حالت کی چ ما سر بدغمو چ ددم روگ نہ اس تے دل خنہ دا واغزان کڑکڑو دعاؤں کی چلہ و شفاء ور کی زمسر پدی درس کی شہری کو او تو قبانی دهغ و عاد تر کل پریخې او ترسته راغلی او هدا لا ته بازار رکي هغه د درس په دوران کې بیمار شو او د زړه پرېشنه وکړه پرونی ما سره زوی ملاوه شو چې هغه ولزه په ختم لخوا مخازم خو ډاکترانو په پابندۍ کې خوده نه چې تبه نه زی بیمار دې دعاوو کې چلاوه له شفاء ورکی الله رب العزت پر رحم وکړي او الله ټول مریضانو له شفاء ورکی د دې محله او پدې کلی کې چې څومره مسلمانان وفات شوي دي دا اوس د رمضان کې او د رمضان نمخ کې زمونږه شاګردو <ambiente alumnios> <تصفيق> محمد غنی تور لور او دا اوسمن دریم او ور د او الررحمن به چې وپات دی نن شنو کا کا پات شوی دا سنور خلق خلک چې کم و اغا وپات دی بابو کا کا د پ والله درخواست در خاص کړی د دوعاو کې چلله د ټولو ته بخنه و کې د مړو ته او الله د ټول او هغه جان خسته کې ددي کلي چې سومره مسلمانان بړدي الله د هغهه ولو بخی زمونږ سر دپار دوعاو کوئ دا ټول زکر چې دا دا آغا مینو و محبتو دا سوبر چیز را چیز را چیز را چیز را چیز را چیز را چیز را چیز را چیز را چیز و او آغا با دا بس زندگی د نسان سره وفا نکی دعاو که چی اللہ غیلہ آغا جیحان خیسته کی نور چه سمره مسلمانان بی اللہ ده طول و طبخه نوکی زمون خواه خی طول رمزان منگ زردل توسی ده دو قرآن درس لا دیل آراغلی ده چه زبا دو قرآن درس خوما پا بندی سارا یا ورز چکی نده اللہ ده غیل پورا پورا جرو نور که و اللہ ده والا دنیا و خیرت خیسته زمان سخر وپاد ده شید شوی و اللہ ری داغا دا غا جیحان خیسته کی. زمان بابا عجی زما زمان پلار پلار دمور پلار زمان یا اللہ ری اغتو لسوابونه ورسی. امخ کرد زمان ده والی سیفترور وپاد وپپو اللہ ری اغتو بخنه وکی. زمان یو مشر زمان ده پلار تره سلطان محمد بابا بیمار ده تکدیب که ده دعاو که اللہ ری شید آوری او الله په خپل راه حق سمر مسلمانان بیمار دي دی الله دې ټول مریضانو ده شفاء ورکړي مسلمانان چې هغه زمون سره مینا محبت کوي الله دې هغه سرمینو مین محبت وکړي الله دې دا غي په کورونو مالونو کې خيرونه واچي سرونو دې زمونږه مسافر دي هغه دعاګانو درخواستونه کړې دې الله دې دا غي شرعي حاجتونه هغه پوره کړي س مسلمانان وہ پا دی زبہ کم کم یادوں دے مرغلو چٹونم را لگی لری باغون رے اسخان کاکا کا گل محمد کاکا کا. و یغیر دعاؤں کے اللہ دے غی بخنو کی نور ددی دی کلی دی دیر مشران اللہ دے غطولو بخی او اللہ دے رٹولو پہل رحم کی زمون یو خور دے دینی بار ملکی او جس مسئلے نو آغا کوئی چ بس تاس ضرورت نو متبواید مہران ما سیدا دعاؤں کے چلا راگی مشکلات ختم کیو اللہ داگی تول ضرورت دخپل و خوزانون پورا کی او آغید علی اللہ پا کور مال و ولاد کی خیر و برکت واچی دا محران والی دا بیمار او طول مری زما خدمت کرده دا هر سهر هر دا دی دا کور مالا چهر عزیز نسکم بول قدیم نپری نپری نپری او دغه جان د طالبان او خدمت تولمر کوي الله دې ولده دې صلی او برلی په دواره جهان اور کی الله رب ال عزت په تولوان خپل رحم او فضل کی دا مرګری چې دراوله گچې کوډی کې سو بیماران دې دعا وکې چې الله ولا شفا اور کی چون کې اصل دعا خو په پوره اختتامی سباق خو خدا سمر مرګری چې راغلي دې الله لاس په دعا دی تا ته دې معلوم دی تا ته دې مشکلات معلوم دی الله تا ته دې پریشانی معلوم دی الله دې تولو مشکل الله ته الله دې ټول شرعي حاجتونه پورا کړي الله دې ټول په حال <سؤال> باندې رحم وکړي الله ته تر مرګه زمنګ د خپل دین خدمت او الله ته په خپل دربار عالی کې قبول او منزور کړي الله دې کلیج څومره دغې دشمنۍ دې الله غ باندې بدل کړي الله ته دې کلیج د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي الله د فلسطین د مسلمانانو غیبی نصرت او امداد وکړي الله دا غې په حال باندې خموکه الله <سؤال> رب العزت ارداغی ظالمانو نه مخفوس کی الله ته دنیا د مسلمانانو حفاظت وکړي او ته اتحاد نصیب کړي الله دا مهنت زمونږ د ټول نو قبول کړي او ټول د پاره د نجات او د خلاصون سبب وګرځي الله دا رمضان زمونږ د مغفرت سبب وګرځवा او الله زمونږ جسم رجوندې الله د خپل د کتاب د خدمت نه منګم مه محروم وا د خپل دین د خدمت نه الله منګم مه محروم الله مون ته خپل دین سبب او استقامت نصیب کا الله یا الله زمون دو ټولو اخرې خاتمهي خاصه کا او الله مونږه ټولو ته جنت الفردوس نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد والي او صحبیه